I dag skal handle om at stole på sin egen vej i livet og tro på, virkelig tro på, at alt er muligt. Og mest af alt, hvordan vi kommer derhen, hvor det føles sandt for os selv. Netop den rejse har min gæst taget, og i løbet af de seneste år så har hun hjulpet over 30.000 mennesker gennem sin coaching og afholdt mere end 500 foredrag. Min gæst er søde Amalie Folkenberg. Der er en sand forretningskvinde med hjertet på det rette sted, nemlig inde i sig selv og med lys ud til verden. Det er der ingen tvivl om, selvom jeg egentlig ikke, kender det kender Amalie det godt endnu. Men øh, vi har snakket lidt sammen her før podcasten og, øh, og til et forinterview, og øh, det var rigtig skønt. Men Amalie arbejder som selvstændig foredragsholder samt livs- og forretningscoach og har en baggrund inden for salg hos blandt andet Business Danmark. Og så har hun også været professionel danser. Amalie er 28 år, og hvad I nok vi kunne fornemme gennem samtalen her, ja, så har hun allerede nu nået ekstremt meget. Selvom det nok aldrig har handlet om egentlig, at have travlt. Fælles for alt, hvad Amalie sætter sig for, både personligt og i sin coaching, jamen så handler det om at sætte vores alles talenter i spil. Men sådan har det ikke altid været, fordi skoletiden var blandt andet svær, da det på ingen måde føltes rigtigt for Amalie. Hun blev smidt ud af døren for at grine for højligt og gik ud af gymnasiet med et snit på tre. Men tydeligvis har det ikke stoppet hende. Det handlede nemlig bare om at stole på sin egen vej i livet og gå den vej. Så jeg håber, at du efter dagens afsnit i dag virkelig vil have en følelse af, at alt er muligt, og at du har lyst til at gå efter din drømme. Så velkommen til jer, Madje, og tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Af hjertet tak. For det. Jeg bliver helt rørt. <laughs> jeg var meget bæret, og meget taknemmelig over, hvad jeg har. Tak. Tusind tak for den intro. Velkommen. Men vi skal med på den rejse, du har været igennem. Og øhm, vi skal blandt andet snakke om vores talenter, og øh, det, som gør os glade helt ind i hjertet. Og øh, til det, der tror jeg mange gange, hvad jeg selv har oplevet, og hvad jeg hører fra folk, jamen, så er det virkelig, at det, vi faktisk godt kunne lide at lave som børn, det er egentlig også det, der skinner igennem igen. Det er ofte det, vi på en eller anden måde, i en eller anden udstrækning, vender tilbage til. Så hvad kunne Amalie godt lide at lave som barn? Hvad gjorde hende rigtig glad? Og oh, hvad kunne jeg mal godt lide at lave som barn? Altså, jeg startede med at danse, da jeg var tre. Mm. Øhm, så det er noget, jeg brugte hele mit liv af. Jeg dansede i 20 år. stoppet cirka, da jeg var 23. og var 24. Øhm, dansede syv gange om ugen. Altså, jeg elskede at danse. Musik og bevæge mig, og, mm. og at gå til dans var det bedste, jeg vidste. Ja. Hvor, hvad gav det dig? Det gav mig energi. Mm. for det første. Altså virkelig meget energi, og jeg var også et barn med rigtig meget energi, ja. så det var også vigtigt for mig at have et sted, øh, hvor jeg kunne få forløst al den her energi og bruge mig selv til noget. Så gav det mig også enorm stor følelse af fællesskab. Mm. Øh, virkelig stor følelse af fællesskab, at du havde din helt egen familie ja. øh, på danseskolen, ligesom du havde derhjemme. Øh, så gav det mig også en følelse af udvikling, at man jo flyttede sig, fordi det handlede om at lære en rutine og blive bedre, Og mm. når man kunne den, Fik man den der begejstringsfølelse af, jeg ja. gjorde det, ikke? Ja. Æ, eller hvis man blev udvalgt øh, til at danse det, man havde lært, eller hvad det nu ja. kunne være. Æm, så var det mere den her, altså nu har jeg selv gået til dans, og, mm. og for mig var det faktisk meget, øh, det føltes meget konkurrencepræget. Bestemt. Så var, var det også den, altså var det mere som en familie, som på en god måde, mm. eller... Altså nu, startede, nu spurgte du, hvad jeg med, og ja. kunne lide som barn, så jeg vil sige som barn. Altså når jeg startede okay. som tre, så mærkede jeg jo ikke som sådan præstationskulturen. Nej. Men så blev jeg professionel danser, der dansede både solo og duo og small group og formation og rejst verden rundt. Og der var det jo konkurrencepræget. Ja. Æm, så jeg har jo ledet og vokset op i præstationskultur. Yes. Æ, alt der blevet mål og veje. Hvis din hånd ikke sad det rigtige sted, du ikke havde takten mm. på otte, altså så var det om igen eller ud, ikke? Jo. Æm, så... Det var jo klart hele tiden en forventning om, at hvis du ikke gjorde det godt nok, jamen, så var du ikke god nok. Æ, men omvendt var det også det sted, hvor jeg følte mig god nok. Så det var jo også sådan lidt ambivalent, altså en mm -hmm. måde, at det var begge dele, ikke? Æm, Så jeg var jo både drevet af at være den bedste med, og jeg var også drevet af at, at bare hygge mig og have det sjovt, sjovt og ja. være sammen med de mennesker, jeg havde det godt med, for det var også ja. ens tætteste venner, ikke? Men i den grad præstation og konkurrence hver weekend, så det var jo det hele omdrejningspunktet handlede om, ikke? Det, det ja. tror, jeg tror, det betyder ret meget at få på godt og på ondt, men at få det med fra barns ben. Mm. Altså ligesom at danse, men også altså, teater eller hvad en elitesport, man gør, altså, det, det skaber noget enormt disciplin, ikke? Helt bestemt. Ja. Og man kan sige, at det er jo også et sted, hvor du virkelig kan sætte ud af comfortzonen, fordi når man jo går til korence hver weekend, og især også i solo, når jeg gjorde det, og dansede freestyle, hiphop, altså ja. der var det jo ind på gulvet foran flere tusind mennesker, og og stå der, mens alle kigger på dig, ja. og det kan godt være, du ikke taler, men så er det din krop, der bevæger sig, og den taler jo også sit eget sprog. Man bliver kigget på, det gør man. Man bliver kigget ja. på, ikke? 100 øhm, Så det lærte man jo også meget af, det var man også nødt til at se øjnene, og anerkende, og være ligeglad med, ja. øh, og øve sig i, at give slip i, hvad tænker de, eller lavede jeg en fejl der, eller ja. øh, hvad det nu kan være, ikke? Jo. Ja, danser du stadigvæk? Ikke så meget, som jeg gerne ville. Nej. Nu er det mere hjemme i stuen, eller i badet, eller ja. <laughs> sammen med veninderne, eller kæresten, eller familien. Æm, jeg kan sagtens finde på, hvis jeg er i udlandet, eller andre steder, så tage en enkelt time, eller andet. Mm. Æm, men nej, det fylder ikke lige så meget i mit liv, som det har gjort mm. før. Det er der er noget andet, der er kommet til nu. Ikke? Jo, jo. Æ, Men det vil altid være en del af mig. Ja. Æ, og det er stadig en stor del af mig. Fedt. Ja. Det er virkelig... Um, det er sjovt, de der ting, man bare aldrig slipper, selvom man ikke går til det mere. Ja. Altså, så er det der med, at hvis man lige skal løfte energien, Præcis. Dans. Ja. Yeah. Jeg ved ikke noget bedre end bare at skrue op for musikken derhjemme, Nej, og bare stå det. alene og bare uh, danse. Yeah. Fordi det er meget også det, dansen gav mig og har givet mig fortsat, at jeg glemmer alt om tid og sted. Mm. Så det er det sted, hvor der er helt ro. Ligesom når jeg mediterer nu. Det var jo noget, jeg ikke gjorde, da jeg var yngre. Yeah. Øh, men det er samme følelse for mig. Mm. Altså, der er ikke noget omkring mig. Nej. Jeg er bare i indre roring Jo, det er det der, man kan kalde det flow-stage'et, eller ja. når sjælen når taler måske. Præcis. Ikke? Altså, ja. Lige præcis. Fedt. Og det er jo det samme med dansen også, når man gik til konkurrence, alle de her ting, når jeg freestylede. Det er jo også sin intuition. Ja. Og musikken. Det er det. Og hjertevibration. Så, så alt er jo connectet den var igennem, ja. ikke? Jo. Um. Det var meget sjovt. Det var sådan, jeg gik til akrobatik mm -hmm. Og øh, det er også meget, altså også til konkurrence og sådan noget, det er også meget, gå meget... Øh stift og sådan noget, ikke? Ja. Æ, Og jeg tror, det blev lidt for stift til mig så sidst. Jeg brugte mine øvelsestimer, hvad man siger, på, mest på green. tror mm. jeg, fremfor rent faktisk at øve mig, mm. fordi jeg synes, det var sjovt. Ja. Æm, men det er ikke så godt konkurrencemæssigt, men ja. der, der stopper også, fordi det var ligesom den leg, der var det til at starte mm. med. Det var der faktisk ikke til sidste. Æ, så det er lidt sjovt, hvad man, det der med også at være opmærksom på, hvad, hvad er det, man gør, hvad hvad er det, man får ud af det, ja. og hvordan at det også kan, kan ændre sig, ja. Helt bestemt og også noget af det der med disciplinen og dedikationen til det, ikke? Mm. Jeg kan huske, at min far han har altid sagt, at altså, hvis du nu bare trænede lidt mere, eller lidt mere, så kunne du have blevet den bedste, ikke? Yes. Det blev altid nummer to eller tre, ikke? Ja. Øhm, men jeg havde også nemt ved det, og jeg hyggede mig med det, og jeg mm. trænede ikke ti øh, timer derhjemme foran spejlet hver dag, fordi for mig var det mere end, om jeg lytter bare til musikken, og så freestyler og så, så går jeg med end der kommer yes. ud af det, så er det sjovt, mens jeg gør det, ikke? Øhm, så det har aldrig været mit fokus altid det med at være den bedste. Mm. Øh, det har mere også været fokus det med at have det sjovt, og gøre det, der gør mig glad og giver mig energi. Mm. Øh, og det kan jo både være en god ting, men det kan også være en flowstopper, fordi så tillader man heller ikke sig selv at blive den bedste til noget, man faktisk har potentiale til at blive øh, noget til. Ikke? Men så kan man også sige, hvis man hele tiden tænker på at blive den bedste, så er det også en flowstopper, fordi det tillader man ikke sig selv præcis. at være det. Ikke? Lige præcis. Ja. Øhm, man kan sige, sige, der hvor du ikke har følt dig som det rette sted. Det var jo netop, som jeg også nævnte i introen, altså på øh, gymnasiet, mm. og øh, i skolen generelt, måske også i folkeskolen. Mm. Vil du snakke lidt ind til, hvem Amalie var der, og det her med at skulle øh, på en eller anden måde gøre nogle ting, som man ved ikke rigtig for en, mm. men man gør det lidt, fordi øh, der er nogen, der forventer det af. Mm. Man kan sige, hvis man starter med folkeskolen, så Igen ligesom, du ved, så var jeg ikke den, der fik de højeste karakterer, og mm. den, der lavede lektierne til tid. eller lavede altid min lektion i sidste øjeblik, afteninden eller timeinde, at det var fordi aldrig... Fordi no. Ja, både fordi jeg ikke gad, og jeg kunne ikke se, hvorfor skulle jeg skrive digt, eller hvorfor skulle jeg skrive et essay, eller hvad skulle jeg bruge det til? Mm. Jeg var altid en person, der stillede spørgsmålstegn ved tingene. Ja. Det har jeg altid gjort. Så hvis det, ikke, det er der jeg... mange, der synes, at jeg ja. til <laughs> <laughs> hvis det ikke giver mening for mig, eller jeg kan bruge det til noget, hvorfor skal jeg så gøre det? Ikke? Mm. Øhm, og jeg tror, når jeg kigger tilbage på mig som ligesom barn, at det, det har jo bare været en iv efter at forstå ting. Eller sådan, jeg har altid været et menneske, der jo gerne vil have ting, der giver mening for mig. Og Hvis det ikke giver mening, så er jeg svært ved at se, hvorfor jeg skal gøre det, eller hvad jeg skal bruge det til. Ikke? Så folkeskolen for mig var bare et sted mere, hvor jeg havde en masse dejlige venner og veninder og haft et socialt stærkt netværk altid, men jeg var der ikke for at gå i skole og for at være den bedste elev. Mm. Øhm, og det kunne også nogle gange være en svær balancegang, når du så måske havde nogle af dine tætteste veninder, som var virkelig dygtige i skolen. Ikke? Mm. Eller øh, nogen sad på række, og du ville faktisk altid bare gerne sidde på bagerste, fordi du orkede det ikke, eller du ja. følte ikke, du forstod det, eller øh, når du rækket hånden op, så svarede altid de forkerte ting, så du blev aldrig set i det, du håbede på at blive set i på en eller anden ja. måde. Bliv det så sådan, fordi når jeg tænker tilbage, jeg har været totalt øh, altså streber. Mm. Jeg havde at blive at, at blive kaldt det. Mm. Men, øh, men det kan nok ikke løbe fra, det var mm. Og øh, hvorfor? Det var, fordi jeg, jeg, jeg tror, jeg var ret bange for at være dum. Mm. Altså sådan, ikke? Øhm, og, øh, og der følte jeg lidt, at der var det der med, at der var de piger netop, der gik rigtig meget op i det, og så mm. dem, der ikke gik så meget op i mm. det. Altså, det var sådan lidt... Uden at det var bevidst, men på en eller anden måde lidt en udskærmelse. Altså ja. sådan, du ved, følte du den fra de veninder mm -hmm. så? Eller hvordan havde du det i den sociale gruppe med, at du ikke gik op i det? Mm -hmm. Nej, for det var lidt en blanding, fordi det, det handlede også om, hvilket fag man så havde. Så ud af den pigegruppe, mm -hmm. så var der, når det var nogen fag, ligesom når det var idræt for mig, men det var mit yndlingsfag, ikke? så elskede jeg det. Ja. Det er selvfølgelig klart, men når, altså det var hisp, <laughs> når det var historie eller dansk eller matematik, eller hvad det nu var, så kunne jeg jo tydeligt se, okay... De er virkelig gode til det her. Og så havde jeg jo tit nogle gange dårligt samvittiget over at spørge, om kan jeg kan være med på den her opgave, ikke? Mm. eller kan I hjælpe mig der? Fordi jeg vidste jo godt, de var på et andet niveau end mig. Ja. Men hvem skulle jeg ellers spørge? For det var jo dem, man var sammen med. Ja. Og man vidste godt, så kunne man ikke lige gå hen til de andre og sige, hey, skal vi ikke lige være sammen med gruppen til matematikopgaven? Ikke? Mm. Øhm, så det udviklede mig jo også meget, det der med, sådan at lære så må du lære det på den hårde måde, og så må du gøre dit bedste. Og så begyndte jeg også at gøre mit bedste. Jeg har mm. aldrig været ligeglad. Det tror jeg også er vigtigt for mig at understrege. Der er forskel på, at tingene ikke giver mening for en, og så være fuldstændig procent. Det er ikke fordi, jeg har haft en tankegang eller følelse af, hver gang, når jeg er i skolen, og jeg gider ikke at være her. Hvorfor skal jeg være her? Det har mere været den der følelse af, sådan, hvorfor forstår jeg det ikke? Eller hvorfor er det lige meget mange spørgsmål, jeg stiller, og så bliver jeg ikke hørt eller set? Mm. Eller Hvad er det, der gør gang på gang, stil opgave, jeg laver? Jeg får ikke de der høje karaktering. Ja. Så er det bedre, at jeg bare danner sig fokusere på det, for det er jeg god ting. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer du til et punkt, hvor der er eksamener, og hvor der er de her ting, hvor der er du er nødt til at klare dig igennem. Ikke? Ja. Øhm, og jeg har heller aldrig været en person, og jeg er stadig den i dag en person, der gør ting halvt. Jeg gør alting 110 procent. Mm. Det har bare altid været på min egen måde, og lidt en anderledes måde, end hvad jeg har sådan kunne se, andre har gjort. Ja. Så det har været svært for mig at sådan også skulle virkelig læne mig ind i tilliden til det. Okay, det kan jeg også godt gøre. Ikke? Hvordan har du ture, kan man godt kalde det, at mm. gøre tingene på din egen måde? Altså, fordi mm -hmm. du, du kunne sagtens have valgt, okay, nu øh, nu læser jeg på samme måde, som pigerne gør, og nu mm. får jeg de samme karakterer. Mm. Øh, ja. Altså, sådan, det kunne du ikke ja. godt have valgt, men mm. det er jo et, et ret stort valg, det princippet, ja. at sige ja. nej. Jeg tror, fordi nu ser du det her med, at det kunne jeg godt have valgt, hvor det følte jeg jo, at jeg ikke kunne. Mm. Jeg, ja. jeg følte ikke, at jeg havde noget valg, fordi jeg kunne se, når jeg prøvede. Det virkede ikke. Mm. Så, så enten kører jeg gå ned ad den sti, der hedder, at jeg jo var barn, og hvis vi tager folkeskolen i gymnasiet og tænke, det er mig, der er noget galt med. Øh, jeg er ikke klog. Jeg havde også en overbevisning i rigtig mange år, både under folkeskolen og i gymnasiet. Jeg ikke og fortalte mig selv, at jeg ikke var bogligt klog. Mm. Det blev sådan en ting, jeg sagde til alle. Jeg er ikke bogligt klog. Jeg er helt god til at danse, men jeg er ikke bogligt klog. Ikke? Det er altså en fund... vild fortælling og fortælle sig selv. Helt vildt, Ja. Øhm, hvor det er en begrænsning over bevisen. jeg har virkelig arbejdet med at slippe på for en del år siden, fordi mm. det handler ikke om at være bold klog, det handler jo om, at mine talenter, det er også noget for noget nu, ikke er blevet stimuleret, og jeg ikke har mm. fået brugt de ting, jeg faktisk øh, har haft potentialer til, da jeg var barn og ung, fordi systemet og normerne øh, og samfundet er indrettet på en bestemt måde, ja. øh, hvis vi også kigger på skolesystemet. Ikke? 100 ja. Der er nogle, altså det er, det er også, det er sjovt, min bare sagde til mig på et tidspunkt, det var faktisk efter... Øh, det var, Da jeg gik på universitetet, så, så siger han, Lærke, du skal ikke få alt for gode karakterer, fordi så ligner du en, der ikke... Altså, jeg må gøre, hvad jeg vil. Men du, skal ikke, altså, du behøver ikke at få alt for gode karakterer, fordi så ligner du en, der ikke er menneskelig. <laughs> og jeg synes bare, det var sjovt, og sådan, så ligner du en, der ikke har den sociale kompetence, eller et eller andet, fordi så går du kun op i det. Og så bare, ja. det var det bare så sjovt. Det var et ja. sjovt sådan... Det er jo et anderledes blik på det, mm -hmm. og ikke fordi det ene øh, udelukker det andet. Mm -hmm. Men det her med, at... Øh, at, at øh, det er jo meget en ting netop i skolesystemet, som mm. bliver øh, forviseret. Præcis. Altså. Og det er jo meget interessant også det, du siger der, fordi i folkeskolen bliver du ikke vurderet på dine sociale kompetencer, dine menneskelige kompetencer. Mm. Og hvis man jo kigger i mine toptalenter, det jeg har, så, så er det alt sammen det. Ja. Øhm så derfor er det klart, at jeg ikke lykkes i skolesystemet, fordi det er ikke det, der giver mig energi, det er ikke det, jeg er god til. Øhm, så derfor kræver det jo mere. Ja. Hvor omvendt kan det jo være, at du måske har øh, nogle af de talenter, som gør, det netop giver dig energi, men omvendt har du også stadig nogle af de menneskelige, og det må du også god til at stille ind Bestemt. på mennesker og de andre ting. Ikke? Jo. Øhm, så jeg tror også, det er meget der, det ligesom går galt jo. At, at så er vi, vi kan ligesom kun være i en kasse, og hvis vi ikke passer i den kasse, så er det bare ærgerligt. Mm så kan du prøve at knokle dig igennem det, eller du kan tage ja. nogle omveje, ikke? Men, men du kan ikke rigtig hoppe udenom det, fordi det er sådan, det er. Ikke? Det er virkelig nogle, øh, der er fandme mange kasser i den her verden. Ja. Altså, det er helt ja, det er der. Men øh, du går ud af folkeskolen, mm. og øh, skal så beslutte dig for, om du overhovedet skal gå på gymnasiet. Ja. Øh, hvordan ser det ud? Fordi jeg husker at du mm. fortæller mig, at din far gerne her, at du skal gå på Hellerup Gymnasium. Mm. Jamen, efter jeg er færdig med min folkeskole, så starter jeg faktisk på 10. klasse. Men inden jeg mm. starter på det, der er jeg ligesom også på et rigtig godt stadie i min dansekarriere. Altså, det går rigtig de godt, vinder mm. alle de, både smågruppe, group, duo, solo, formation, alt det, jeg er i. Og det er bare hele min verden. Øhm så der går rigtig meget refleksion omkring, sådan, er det nu, at jeg skal bare rejse til USA og bo i Los Angeles og udleve drømmen, som alle taler om, og alt det her, hvor det er jo klart, det er ikke normen at gøre det. Øhm, og min far og mor har jo gjort det alt af kærlighed, men de var jo også sådan, ligesom min far også var, jeg tænker, det er en god idé at tænke en commercial uddannelse. Og det har jeg også gjort, øh, og heller gymnasiet var det bedste gymnasiet for mig. Jeg var så glad for at gå der, og alt det her. Jeg tog også ud på besøgsted og alt det her, og gjorde alle de ting, men havde hele tiden en eller anden følelse af sådan åh, oh, det er bare ikke, det er ikke gymnasiet, jeg skal, men jeg kan jo godt se, at alle andre gør det, og min far siger også til min mor, har altid bare på, at hun skal bare gøre, hvad der gør glad og hvad der gør dig lykkelig Det har min far også, det har bare været på hans måde, ligesom at mm. gøre det. men øhm, kommer også så til et stadie, efter så tager 10. klasse her, og sådan, okay, nu tager jeg også bare en beslutning. Øhm, et af jo så, det kan jeg jo så se i bagklodskab, er som den beslutning var, virkelig at være tro mod mig selv. Det var den jo nok ikke. Det var jo også for at gøre min far stolt og gøre min far glad, og lige så vel også min mor. Men jeg kan heller ikke pege fingre af dem og sige, at det er deres skyld, eller det er dem, fordi vi har også et ansvar selv som mennesker, mm. selvom vi også kun er 16 eller 17. Men det er bare, altså igen, samfundsnormer det der med, sådan at man har præcis. sin egen stemme, og så ja. har man en anden stemme, stor stemme, som kommer fra rigtig mange mennesker. Ikke? Lige præcis, ikke? Ja. Så jeg vælger at starte på gymnasiet, og kendte jo allerede mange i forvejen der, øh, og har det helt vildt godt socialt igen. Det har jeg altid haft. Stor vennegruppe, og fest hver weekend, og gør de ting, man normalt gør i gymnasiet for de fleste. Øh, men kan jo bare se igen med de her fag, og de her karakter, de her opgaver, okay, det er bare det samme. Vi skal starte forfra igen, og jeg... Begynder igen at tænke over, hvad er det, jeg gør galt? Hvad er det, jeg ikke forstår? Mm. Æm, er det, så prøver at læse noget mere. Prøve at gøre mig noget mere umage, selvom jeg også synes, jeg gjorde det i folkeskolen. Ikke? Man kan bare se igen, det ændrer ikke noget. Mm. Ser på samme måde med de vennegrupper, jeg får i gymnasiet, at de også er på et højere niveau med nogle ting. Lever lidt mere på den der sådan, alt over 0 to spildt arbejde. Æ, fordi jeg kan se, at jeg ikke lykkes med det, så jeg er jeg nødt til at være i det på en eller anden måde. En anden rolle. En anden rolle, ikke? Ja. Øh, end at gå og dunk mig selv over i hovedet og sige, at jeg ikke er god nok til det. Øh. Gav I det der frihed at putte den rolle på dig? Ja. Det, ja, det gjorde det jo udad til. Mm. Men, men spørgsmålet er jo, om det gjorde det indad til, for det tror jeg jo ikke, det gjorde. Mm. Øh. Man kan sige, ud udad til, så blev det jo, for så kunne man også være lidt med med nogle af drengene, og nogle af de andre piger, sådan, ja, ja, og det er heller ikke det, der er vigtigst, og bare det, vi kommer igennem, ikke? og vi skal også... bare hube på. Ikke? Det er super nederne med streber, super sejt, og uh, don't care. Altså. Ja, men omvendt er det også sådan, jeg har aldrig haft noget imod, hvis vi skal bruge det også, men du selv på stræber mm. eller folk, der gør sig umage, fordi jeg er også en person selv, der gør ting, 110 procent. Men skolen når de rammer, var jeg bare ikke den, der kunne leve op til det. Øhm, så, så jeg synes det også, det var helt inspirerende helt sagt, når folk kom ud og sagde, at jeg har fået 12, og jeg havde nemt med den der opgave, hvor jeg var stor hvordan kunne du have det? Jeg sad bare i flere timer og tænkte, ja. hvordan skal jeg løse den her opgave, ikke? så det gav mig 100% en frihed at have den, men jeg kæmpede jo også med nogle andre ting derhjemme, mm. med det, der foregik der. Ikke? Så sådan set i bagspejlet, så gør man jo også bare det bedste, man kan som ung, i de rammer og de omgivelser, man er, er i. Ikke? Man er pisse forvirret. Altså, og var også okay. <laughs> jo pisseforvirret. Præcis. Præcis. det er jo Hvordan, når du siger, at det, du, altså, der også var nogle ting derhjemme, var det så den her, mere den her indre mm. følelse af, jeg er ikke klog nok, eller, altså, eller hvad, mm. hvad foregik der der? Mm. Både det, at, øh, og det kan jo lyde meget voldsomt, når jeg siger det her, men sådan, det var på grund af mange ting, men det var lidt den der, sådan, altså Amalie, når jeg gik i gymnasiet, var vi vennegrupper, og alle de her mennesker omkring mig, og sådan, så var jeg den glade, positive, energiske, optimistiske, der altid har været, der det er jeg stadig. Men så, når jeg gik hjem, så var jeg hende, der lå grædende i seng hver aften, inden jeg sov. Ikke? Øh, en ting var, at jeg kæmpede selv med en masse ting, noget andet at jeg også havde en mor, der var rigtig syg, for både da jeg var tre til at var mm. øh, 14-15, og også med tilbageslag for det, og det var også noget. Øhm, jeg har ikke talt så meget om at dele så meget. Jeg har altid delt mine følelser, så sagt, hvordan jeg har det, men det er jo svært nogle gange at dele, at jeg nu virkelig virkeligheden har det, hvis du ikke føler, at mennesker kan relatere til det, eller øhm, ved, hvad du taler om. Ja. Så er det nemmere ligesom bare nogle gange at tage en maske på. Ikke mere, men den gang. Øh, og så leve med den, fordi det er jo så også det, nemmere, ikke? Så er det trygt. Så, så skal trygt. man ikke få et eller andet. Altså det der ikke at, hvis man åbner sig op, og det bliver taget imod, Præcis. Ja. Men omvendt, hvis jeg så kigger på, hvilke potentialer, og hvad det jo har lært mig, mm. at, at gå de ting igennem, og havde en mor, der var syg, så har det jo givet mig min empatiske evne og min indlevelsesevne, fordi jeg hele tiden har skulle mærke stemninger og mærke efter, hvad foregår der herover? hvad har min mor brug for her, hvad har min far, hvad har min lillebror, øh, gymnasiet, alle de her ting, så vil jeg aldrig være det for uden, fordi det er også det, der har gjort, jeg er der, hvor jeg er i dag, ja. øhm, men det kan jo stadig være hårdt for den unge udgave, som har stået i alt det og tænkt, hvad skal der blive af mig? og ikke engang finde ud af at gå op til en eksamen og klare det godt, der er heller ikke det ene og det andet. Ikke? Ja. Øhm, men det er jo også en del af livet. 100 procent, og det er også det der med, det er jo det, der er så... Øhm, jeg synes, det er så, det er så sødt nogle gange at kigge tilbage på sig selv som lille, kan mm. man sige. Og jo. måske få nogle billeder af hovedet ja. og være sådan, Åh, hvor klarede du det godt? Ja. Eller hvor var du forvirret? Ja. Og det er ja, ja. bare så okay. Altså. Præcis. ja Præcis. Så... Efter gymnasiet, mm. der begynder du at tage sabbatår. Det gør jeg, Og du tager fire sabbatår. Fire og et halvt. Ja. Yes, fire og ja. øhm, et Hvorfor? Jeg tror, vi starter der. Hvorfor? Mm. Hvorfor? Ja, hvorfor? Og nu taler vi også om det om med at være ung og forvirret. hvorfor Det første svar, der falder med en er jo. Det ved jeg ikke. Jeg, jeg stoppede bare i gymnasiet, så fik jeg et job, ikke? Så? Øhm, men så fik jeg et job i magasin. Det var mit øh, første job efter mit øh, superbedste QA-job, det man lidt har, når man er yngre. Det var her. Der. Jeg startede med arbejde, da jeg var 15. Men sådan, mit ordentligt, rigtig første job var der i magasin, du nød, ude i Olympia. Øh, og jeg elskede det bare, og jeg var god til det, og kunderne elskede mig. Jeg havde en masse gode kollegaer, og... Jeg fik energi af det, og det gjorde mig glad, og så var jeg sådan, det her det, der var det fedeste, det er det, der var det her, jeg skal lave for evigt. Ikke? Det ja. kender man hurtigt, den der følelse, man kommer ind i, når man oplever et eller andet nyt. Ikke? Ja. Så tænker man ikke så langsigtet, så man er mere bare i det, man lige er i. Ikke? Så går der tre måneder. Var det, så, bare det Så går der tre måneder, ikke? og så går der tre og et halvt år, ikke? og så tænker man, nu står jeg her. Hosen, ja, ja. øhm, så man kan sige, når du spørger, hvorfor... Det første, der falder mig ind, hvis jeg skulle sige svar til, det er jo en pause. Mm. jeg bruger for en pause. Jeg brug for en pause, for presset, for forventningerne, for hvad der er rigtigt, for hvad der er forkert, øhm, for at føle, at jeg kunne gøre, hvad der passer mig. Nu får jeg lyst til at være sådan et ung, eller sådan lidt udtryk, sådan, hvad der passer mig, hvad jeg vil, og hvad der, mm. hvad der gjorde mig glad. Og jeg vil selv bestemme mig. Jeg ville, altså lidt den der trodshed, sådan over for sig selv. Ikke? Altså, den, det havde jeg brug for at bare være i det. Ja. H Hvordan tog din omgangskredse mod det, og for eksempel også dine forældre? Mm. Altså, nu, jeg kan ikke huske sådan... Jeg kan mere huske sådan, når jeg er længere inde i forløbet. Jeg føler ikke, at jeg oplever sådan at i starten, at der er noget, der, der forstyrrer, eller nogen, der er sådan, hvorfor gør du det her? Det kan du ikke, og du skal i gang nu. Der er det sådan, det er en god idé, og jeg tager du lige en pause. Det er mere, når der så gik et par år. Ja. Så begyndte det at komme. Skal du, ikke hjem, eller? Ja. skal du ikke hjem, og skal du ikke finde noget andet? Og du kan da ikke stå bare derinde i magasinet, du ender jo med at få dårlige knæ, og du ikke snart finde en uddannelse, skal du, Altså, hmm. har du fundet ud af, hvad du gerne vil? Det er det spørgsmål, jeg tror jeg i mit liv, jeg har fået allerflest gange. Ikke? Du skal du ikke finde ud af, hvad du gerne vil? Men hmm. lægger også mærke det spørgsmål, om man ikke ved, hvor man skal svare. Det gør man da. Ja. Og det er jo et kæmpe pres at få et spørgsmål som ung. Du skal du ikke finde ud af, hvad du gerne vil? Tænk, hvis vi stiller et spørgsmål i stedet for, der hedder, hvad brænder du for? Hmm. Hvad synes du, der er sjovt? Hvad gør dig glad? Det kunne ændre sig Hvad giver dig energi? Ja. Ikke? Fordi det er jo igen presset igen. Svar mig. Det er det. det er det, der ligger under det spørgsmål. Og ikke? du skal have et svar, som ja. jeg kan forstå på en eller anden måde, ikke? Ja. i stedet for, at jeg vil, gerne jeg vil gerne skabe det her og det ja. her, og så kunne du sgu også tænke mig at male ja. lidt. Og præcis, ja, præcis. Så sådan, for at tage tilbage til det, du spørger mig, så står jeg jo midt i det og har arbejdet der en masse år, og sådan... Og oh, de her spørgsmål fylder bare meget. Og jeg følte jo ikke, at jeg kunne spejle mig i nogen af mine venner eller relationer, fordi alle gjorde det modsatte af mig. Jo, nogen tog på en backpacketur i tre måneder, men så startede de fleste øh, efter øh, i noget, eller på en videregående uddannelse. Ikke? Så jeg havde ikke som sådan, sådan en til en, en person, jeg virkelig kunne spejle mig i. Og sådan, okay, der er også andre, der gør det. Øh, jeg kunne kun spejle mig i dem, der arbejdede i Magasænk, fordi de havde arbejdet der mange år. Så jeg var sådan, okay, det er jo normalt. Der er jo mange, der har det her som et fuldtidsarbejde. Det er mm. også den dag i dag, ikke? Øhm, men jeg var bare sådan, hvad skal du læse, for jeg sådan, jeg ved ikke engang, hvad jeg vil, jeg ved ikke, hvad jeg vil læse, hvordan skal jeg kunne give det svar, eller det, det synes jeg er et stort spørgsmål, ja. så jeg, øhm, først startede med at tage til Sri Lanka tre måneder med en veninde, øh, på surfcamp, og surfede bare hver dag, og sådan tog en pause for alt det der mm. støj og spørgsmål, og kom hjem igen, startede på jobbet igen, tog så til Los Angeles, øh, også i lang tid. I forbindelse ja. med dans på det tidspunkt. Også med en veninde, og danset på Millennium hver dag, og bare var i den energi. Øhm. Hvad kom der op der? Altså, det er ja. vel et øjeblik, hvor du re, faktisk lytter til, hvad du har lyst til. Det er helt ja. altså, rigtigt. Jeg kan huske, når jeg står der på Millennium, og jeg også bliver udvalgt, for det er også meget, når jeg bliver udvalgt derovre til at gentage rutinen, du har lært, så ved du også godt, du er på det niveau. Foran de andre. Foran de andre, ikke? som også er til timen, at der får jeg klart en følelse af, sådan der, okay jeg kan faktisk godt det her, hvis jeg gerne vil gå den vej. Mm. Men et er jo så at mærke det i intuitionen og noget andet, og så at tage handling på det. For det valgte jeg jo så ikke at gøre. Mm. Øhm, så det var jo et kæmpe øjeblik at mærke, at det man fornemmede, det man drømte om, og det man troede og det, man gerne ville, det var faktisk muligt. Men næste step var jo så, at man så skulle tage en beslutning og gøre det. Ikke? Hvordan ser du øhm. tilbage på det øjeblik nu? Fordi der er jo, ja. der er jo, der er jo mange forskellige veje, man kan gå i livet. Mm. Men øhm, man tror, altså, var det meningen, at du så ikke endnu skulle lytte til dit livskompass, hvis vi kan kalde det det? Mm, det kan vi jo den godt. Gang? Øhm, altså, det tror jeg jo på den dag i dag, fordi jeg tror på, at der er en mening med alt. Mm. Øh, og jeg tror på, at vi alle sammen er her en grund, fordi vi skal skabe noget, som andre mennesker kan få glæde af, og vi kan bruge vores selv øh, og vores øh, potentialer. Så jeg tror, at det jo har lært mig nogle andre ting. Så godt vil jeg ikke blev professionel danser og rejser rundt på turnéer, for den drøm havde jeg jo i mange år. Øh, men det er så, fordi jeg i dag hjælper flere tusindvis af både unge, ældre og virksomheder mm. med at udleve deres fulde potentialer. Og så kan jeg bruge min erfaring for alt det, jeg har gennemledet den vej igennem. Ikke? Ja. Men jeg kan da stadig nogle gange, ligesom du selv spørger om, sidde der godt og tænke sådan, mm. åh, det kunne ellers være så meget fedt, ikke? Jo. Eller... Og oh, det skulle jeg måske have gjort, ikke? Jo. Men det også bare for kort til at fortryde, eller til at hænge fast i fortiden, eller... Øh, det er i hvert fald noget, jeg fokuserer meget på. Øh, at det kan man ende med så at køre ned og en forkert sige ikke? Og bruge rigtig meget tid, I på. Hvor har du fået den øh, refleksion fra? Hvor jeg har jeg fået den refleksion fra? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror både igen, hvis jeg kigger på min, altså mine forældre igen, også hvordan de er, at min far, han er meget... Målrettet og strategisk, og gør heller ikke noget halvt, og har også 1700 bolde i luften øh, på samme tid, og øh, skal gøre tingene ordentligt. Og alle de her ting, hvor min mor, hun er faktisk også på samme måde, hun er også 1700 ting i gang på samme tid, men hun er meget empatisk, meget sensitiv, ligesom jeg også selv er, og mærker og føler alt, og øh, er meget kreativ, og sådan på en helt anden måde. Mm. Så sådan, jeg har altid været omkring den energi, at sådan, altså så videre til det næste nyde, hvor man er. Nyde, hvor man er, men alligevel omvendt også hele tiden være på ja, okay, vej. Selvfølgelig. Ja. Så jeg vil sige, det er mere noget, jeg har lært i mit liv, at tillade mig selv at være, hvor jeg er, og det stadig øver mig på hverdag dag, at være i nuet, hvor det, jeg er rigtig, rigtig god til, det er hele tiden at være på vej, videre til det næste, start, det næste projekt. Det er det, jeg er allerbedst til, fordi jeg også er en i gang dig. Ikke? Øhm, så det... Det kan lidt overvælde sig selv nogle gange. Kan... Nu holder du lige en pause, ikke? Det er det, jeg gang. Præcis. Ja. Så, så jeg er en i gang til ikke en afslutter. Så, så selvom du også spørger det her, hvor har jeg det fra, det her med, så, og ligesom ikke hænge fast i det, det er jo både en fordel og en ulempe, fordi det gør jo, at jeg hele tiden flytter mig, og jeg hele tiden skaber noget nyt, og jeg udvikler mig. Men omvendt kan det også have den begrænsning, af, at jeg ikke tillader mig selv altid at stoppe op, og virkelig også bare være i det, yes. der foregår, eller det, jeg skal tillade mig selv at være i. Ikke? I forhold til at du har været så er du været på du været på Sri Lanka og så er jeg tog til L.A., mm. og øh, er der andet fra altså er der, er der nogle, nogle specifikke øjeblikke fra dine sabbatår der har lært dig mm. noget som du har taget, taget med videre mm. det var helt klart, da jeg stod i Tagasvinden hvor jeg så sagde mit job op og min lejlighed op, hvor jeg boede med min veninde på Hjæstrup øh, og købte en one-way ticket til Australien. Øh, jeg vil sige, det er der, hele min selvudvikling virkelig starter. Hmm. Der købte også min første bog, der hedder You do You med Knight, som har ændret mit liv radikalt. Jeg havde aldrig nogensinde læst en bog før, inden det. Aldrig nogensinde. Jeg fandt den på nettet. Referater, ikke? Hvorfor, I hvor, hvor, hvorfor tog du så lige den frem? Det var du min have intuition. Den <laughs> det havde genialt yeah. for mig. det var min intuition. Jeg kendte ikke andre, der havde læst den eller fået den anbefalet jeg kom bare ind i en bogbutik, der jeg var der i Australien, og så var det landet i mig, der sagde, at du skal læse den her. Mm. Øhm, og så læser jeg den, og så jeg har jeg altid skrevet øh, nede i og haft dagbøger siden jeg var 15, men der er jeg er i Australien her, på det her tidspunkt, der begynder jeg virkelig intensivt at arbejde med min med drømme, og reflektere, og virkelig gå meget mere i dybden, med spørgsmål, og alt det, end jeg ellers har gjort mm. før. Øhm, så vi vil sige, det er der, det er virkelig sådan, er min sabbatår, hvor tingene, sig. Ja. Hvad sker der? Er det? Er det nogle... Måske kan sige, at du læser den her bog. Er der nogle specifikke mennesker, du også møder? Eller sådan? Hvad er det, der, der må være noget, der mm -hmm. virkelig i gang sætter det? Helt bestemt. Alle de mennesker, jeg mødte, var jo enten nogen, der rejste alene, eller med en veninde eller en ven. Jeg øhm, ved ikke om du selv, og når du også er ude at rejse, men sådan, altså, folk er bare i et andet mindset, og folk er i et andet stadie. Man siger, og det, ja. Man siger bare ja, ikke? Ja. Og det er høj energivabrasion, og det er udvikling, og man fortæller hinandens livshistorier, og sådan, altså, det var så overvældende for mig, jeg var sådan, hvad er det her muligt, og hvor det er vildt, at de her mennesker bare deler deres livshistorie med mig, og jeg er knap nok kendt dem, og vi ligger bare her på stranden, eller hvad end det nu var for nogle øjeblikke, men hvor jeg fik bare så meget klarhed og indsigt af sådan, et, der er noget større og mere i den her verden, mm. som vi ikke er klar over, og to, bare fordi du kommer for noget, eller er du er vant til at være i nogle omgivelser, så er det ikke i tiden med, du skal være der for evigt, du kan faktisk selv vælge at tage styring i dit liv, og forandre det, du ønsker at forandre, ikke? Yes. Øhm, så der, der kommer faktisk bevidstheden ind omkring, virkelig. at du selv kan vælge. Virkelig. Ja. Og også fordi, jeg oplevede så mange mennesker, jeg så, var glade og lykkelige. det var, at jeg tænkte, der er ikke et eneste menneske, der har spurgt mig, hvad vil du gerne studere, eller hvad skal du med dit liv? Folk spurgte bare, hvem er du som person, eller hvad gør dig glad? eller. du mm. ikke fortælle mig noget om dig selv? Altså, det var nogle helt andre spørgsmål ja. end herhjemme, ikke? Nogen, du rent faktisk kan til at svare på. Ja, præcis. Ja. Og så åbner man sig jo også mere, ja. når man føler sig set og hørt og rummet i de omgivelser, man er i. Ikke? Bestemt. Ja. Så hvad sker der her? For lige så, så kommer der en anden normal hjem, end der er taget afsted i hvert fald mm. altså til Australien. Mm. Og øh, hvordan, det må også være enormt overvældende, mm. tænker jeg. Bestemt. Så, så hvordan er det at komme hjem og, og ligesom også... Nu begynder du lige så stille den her rejse, hvor du siger, mm. okay, nu går jeg faktisk efter min drømme? Mm. Og hvordan ved du, hvilken drøm du skal gå efter? Ja. Det virker også en som en, der har mange. Ja. <laughs> For mange vil du måske sige, ikke? <laughs> øhm, helt bestemt. Og jeg kan tydeligt huske min veninde, som bor i Australien, jeg af fra Australien, hvor jeg også taler med hende inden sådan, ej, nu skal jeg bare hjem, jeg skal lave alle de her vision boards, jeg skal skrive alle mine drømme ned, jeg skal virkelig bare alt det her, og dem har jeg jo også stadig derhjemme. Øhm så jeg kommer hjem, og jeg har så også dernede, det skal jeg sige, sørger jeg ind på Kea og på Handelsøkonomen, øhm, for der kunne jeg mærke, at det kom indenfra. Så det var ikke, fordi nogen havde sagt det, det var mens jeg er hernede, at jeg kan mærke sådan, ej, det har jeg faktisk lyst til nu. Øhm, både kære, fordi det var kreativt, og jeg elskede at klippe i mit eget tøj, og lave alt om at være kreativ, og handelsøkonomen, fordi at jeg gerne ville starte mit eget, det så jeg som et godt springbræt til det. Ja. Øhm, og der sker jo så det, at lige efter jeg kom hjem, ikke så lang tid efter, så får jeg jo så at vide, at jeg er kommet ind på handelsøkonomen, ikke på kære. Og kære var min første prioritet. Og nu følte jeg jo endelig, at jeg selv kunne ligesom styre med. jeg vidste jo godt, at det var ude for min kontrol, og jeg brød over helt sammen. Jeg glemmer dig aldrig at på en ferie med min morfar og og lillebror. Og jeg er bare sådan, nej, nej, nej. Hvad skal der blive af mig? Nu har jeg endelig og hvad skal der ske? Men min far er meget god til det at være sådan, og også min mor var sådan, skal du ikke bare prøve at kaste det ud det. Nu prøv du bare at starte på hans øjne. Nu prøv du bare at se, hvordan det er. Og jeg bare sådan, nej, nej, nej. Mm. Så vil jeg ikke noget af det. For det var jo det her, der var drømmen. Det var skal det her, der, der, der var planen. Ikke? Ja. Øhm, og det er jo også noget af det her med, som jeg også finder meget ind i nu, i min den måde, jeg lever på. Er sådan, at universet og verden giver ikke det. Vi gerne vil have det, giver det, vi har brug for. Så jeg endte jo med at starte på den, så da jeg kommer hjem, så det er det jo det skifte, der sker i mit liv, at jeg starter på den, ikke? Øhm, og det ændrer alt. Fordi det, der jo sker her, det er lige pludselig alle de fag, jeg går op i, alt det, jeg har om, det er noget, jeg interesserer mig for, det er noget, jeg brænder for. Jeg får topkarakter i alt. Jeg sådan, hvad er det, der foregår? Hvad, hvad, er det, hvad er det, jeg har knækket for en kode? Er, er der et eller andet, jeg fuldstændig misforstået? Ja ind til al den selvreflektion og alt det jeg har gennemgået igennem de her fire et halvt år i mine tapperår, er så nej, det er jo fordi jeg laver noget jeg brænder for nu, det er fordi jeg selv har valgt det, mm. det er fordi det er noget der kommer af lyst, det er motivationen er ja. at have højere, og så giver tingene bare lige pludselig mening for ja. mig, du begynder at stole på, på, ja. på det der ja. der der bankede ind i ind i hjertet, vil jeg sige, det ja. er der banker banker, helt rigtigt, ja. Ja. helt bestemt, ja. så det var også en kæmpe kontrakt kontrast, ikke kontrakt. Mm. kontrast at det så lige pludselig bare begynder at være flow i det. Ja. Hvordan, altså var det lidt, øhm, nu kan det jo godt være ret skræmmende, mm. når tingene begynder at gå rigtig godt, ja, når man kan <laughs> ikke er vant til det. Ja. Så hvordan, hvad, hvad er din reaktion til det? Og, og, ja. mm. Jeg tror altså at min reaktion er jo altid, jeg er jo sådan, fordi jeg også er så energisk optimistisk, så er jeg jo sådan overbegrejst, ikke? og ja. overanergisk sådan, hvor uh, det hele kører, bare jeg kan slet ikke være i det, og... Alt det, men tillader også mig selv at være i den lykkerus og være i den glæde og opleve, hvordan det føles faktisk at være god til noget andet end kun at være god til at danne sig være god til at være en ven og veninde på den måde, ja. ikke? Øhm, Så det lærte mig også helt vildt meget af altså både i forhold til også mit selvværd altså for det er at have høj selvtillid og andet er også at have et højt selvværd og de to synes. skal jo spille sammen for vi også har øh, balance ind i en os selv præcis jo. et stærkt fundament, ikke? så det påvirket også helt klart mit selvværd. Altså i forhold til, hvordan jeg så mig selv, og hvad jeg var og okay, øh, nu kan jeg godt de her ting, jeg gerne vil. Ikke? Jeg kan mm. godt bygge den her forretning en dag. Jeg kan godt komme ud i det her job, jeg gerne vil. Fordi okay, det går faktisk meget godt. Ikke? Ja. Hvad var dit billede af, hvilken forretning, du gerne ville bygge? Mm. Nu, nu har vi jo et billede af, hvad du ligesom har bygget. Ja. Øh, og det må du også meget gerne lige først sætte ord på. Ja. Men så det med, nogle gange kan vores drømme jo godt starte et lidt andet sted, mm. end, end hvad de egentlig udfolder sig som. Det kan det. Øh, så ja, vil du forklare dig om hvad din forretning er nu, mm. og hvad din drøm startede med? Ja, min forretning er nu og det er det jo altid nogle gange lidt svært, men sådan for at gå det helt ind til benet, sådan, så plejer jeg nogle gange at sige, at jeg er menneskeudvikler. Altså, jeg lever af at udvikle mennesker og hjælpe dem med at forlyse deres fulde potentiale og bryde deres begrænsede bevisninger. Mm. Og det gør jeg både øh, for unge mennesker, øh, direktører, ledere, startups, iværksætter, øh, men også øh, for uddannelser og virksomheder og mange andre steder. Den vej igennem. Men man kan sige, at kernen i min forretning er jo, at jeg hjælper folk igennem mine coaching coachingforløb, kurser, workshops, fordrag, retreats med mere. Jeg er uddannet Life for Business Coach hos Sofia Manning. Så har jeg også en masse værktøjer og skaber derfra. Men alt, hvad jeg laver, det handler om at flytte mennesker eller virksomheder til at udløbe deres fulde potentialer. Yes. Ja. Og der hvor min drøm startede, fordi som jeg nævnte før, så har jeg jo haft idébøger og drømme, siden jeg var 15. Øhm, men den drøm, jeg faktisk var lige ved at tage handling på, og det var jeg faktisk også ved at gøre med en, jeg var i studiegruppen med, øhm, mm. da jeg havde idéen, det var faktisk at lave en virksomhed øh, i forhold til øh, personlig shopper, øh, mm. mænd for mænd. Ja. Yeah. Øh, fordi jeg kom med en erfaring inden for Tigers Freedom, hvor jeg havde været en del år, hvor jeg stod for dame- og herre og indkøb og alle de her ting. Mm. Øh, elskede kunderelationen, elskede det her med jakkesæt og alle de her ting. Øhm, og der var meget personlig shopper, synes jeg, fokus på i magasin med kvinder og alt det her. Der var også lidt til mænd, men jeg kunne bare se sådan, både min far og venner i sådan Det er altid deres koner eller kærester, der kører tøj til dem, og de overgør ikke tage ud i centrene, jeg køber. Nogle gør selvfølgelig, jeg skal ikke udløge, men de fleste, jeg har hørt fra, det var det samme, der blev sagt igen og igen og igen. Og så var jeg sådan, det må jeg simpelthen kunne bryde og lave om på. Yeah. Øhm, så jeg havde en masse idéer en masse drømme. Mega øhm. idé, synes jeg. <laughs> Somebody do <dude>. it. <laughs> ja. øhm, og havde en masse refleksioner og tanker i gang, og samarbejdspartner og forskellige virksomheder, og hvordan jeg både gør det online og gør det fysisk, og kører ud til de her mænd, og alle mulige idéer, som jeg jo altid har. <laughs> øhm, og valgte noget faktisk også så langt med ideen af at mødes øh, med hende, og fortæller, at, at vi gør det. Og hun er jo også helt begejstret op at kører det, fordi hun også gerne vil starte sit eget, øh, men ender jo med at mødes med hende i Have og fortælle der at øh, jeg simpelthen ikke kan gøre det alligevel. Hvorfor ikke? fordi mit hjerte og min intuition fortalte mig, at der var noget andet, jeg skulle. Mm. Og, hvis og det var Hvis du gør at det var hen mod noget, du hellere ville frem for, at det var frygt? Eller hvordan føles det? Og det er svært at sætte ord på, ikke? fordi mm. hvordan føles det? Det føles jo både som om man var i en sorg, og man gjorde et andet menneske rigtig ked af det, fordi at man havde lovet det her, og man havde sagt, nu gør vi det her. Mm. Og så lige pludselig kunne jeg bare mærke, det er jo det, man tit kan mærke, efter man har taget en beslutning, er det det rigtige, eller er det ikke det rigtige? var der et eller andet i mig, der bare kunne mærke, det er faktisk ikke det her, du skal skabe. Der er noget andet, du skal skabe. Ja. Øhm, og det er jo også svært at forklare til en veninde, og sætte ord på, for man vil jo ikke sove hende, og man vil ikke, men man vil jo heller ikke være egoistisk. Jeg synes jo faktisk, det er mere egoistisk, at jeg vælger at starte det med hende at gøre det, hvis mit hjerte min intuition ved, at det ikke er ikke det rigtige. Præcis, for man vil ikke kunne være den partner, hun Nej. Skulle ville fortjene. Nej, præcis. Ja. Øhm, og jeg er jo så taknemmelig for i dag, den dag, der vi også havde i de øjeblik, hvordan hun taklede det. Hun bare sådan, jeg var bare glad for, at du er ærlig, og det skal du bare gøre og gå med det. Men det var stadig et virkelig sårbart og fordi jeg er bare et menneske, der ikke vil gøre nogen mennesker ked af det, og det ved jeg jo godt, det, det kan man ikke. Så skal man arbejde i en slikbutik eller en isbutik. Ikke? Skal du? Så kommer du til at tabe en is, og så er der bare <laughs> en altså. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Men det har jeg bare altid lidt fortalt mig selv. Altså, ikke? Men om omvendt har jeg bare rigtig svært ved... Jeg vil helst ikke skuffe mennesker, jeg vil helst ikke gøre mennesker kede af det. Det øh, øh. altså sådan det, er det værste, jeg kunne forestille mig, at der er skuffe mennesker. Ja, og det er altså slet slet så ikke. sjovt, og det er ja. noget, der har været meget sådan op i mit liv på det mm. sidste, at, jeg, ja. at der er nogle beslutninger, jeg har taget eller ikke har taget, fordi at jeg er bange for at skuffe nogle. Ikke? Ja. Men, øh, men det er så altså, så smukt at du hører den oplevelse med din de veninde der. Jeg havde også en, en oplevelse med, øhm, jeg skulle flytte til New York med mm. min veninde, havde vi aftalt mm. og vi var sådan, vi gør det. Helt seriøst, vi har været, til nogle et online møde i forhold til at se en lejlighed osv., og, øh, og der går nogle, nogle måneder, fordi der vil ligesom være, vi aftaler ligesom, at vi gør det, mm. og så skulle vi lige tjene nogle penge op, så vi gør det om 8 måneder eller sådan noget. Og øh, på et eller andet tidspunkt, så kan jeg godt mærke, at det, det shit. Det tror jeg ikke, jeg skal. Mm. Men jeg turde ikke at sige det. Øh, og så en af mine andre veninder, så siger hun til mig, siger hun, Lærke, jeg ved ikke hvorfor, men øh, jeg kan godt mærke, at du ikke går til New York. Oh, shit, jeg er nødt til at være ærlig nu. Ja. Ej, det var en kæmpe befrielse, for det var sådan, er du fuldstændig ret i. Mm. Og jeg har egentlig vidst det noget tid, jeg bare ikke tog at være ærlig. Og så siger du til at jeg, jeg skulle til New York, med hun tog det bare så smukt. Fordi det er jo netop det der, men når man tillader sig selv at og, og være sig selv og til sig mm. selv og sige, jeg tog sgu fejl. Ja. Altså, ja. Præcis. Det er jo, ej, var det der var det sejt. Mm. Men også det her med, at ikke lade frygten tage over. Ikke? Mm. Fordi frygten for at gøre en anden person keder det, eller frygten for at fejle, eller frygten for øh, ikke at gøre det, eller hvad end det nu er, at vi er nødt til at sådan aktivere vores mod, og være sådan, det det? nu gør jeg det, fordi jeg kan ikke være hende det bekendt. Vel? Det er det også, fordi så skuffer man dem over længere tid. Mm. Du vil ikke kunne have været den forretningspartner, Nej, altså, som, fordi du ikke have været glad i det. Nej, og, og det samme mig. Så du fortæller hende ja. det her. ja og øh, du går rundt med den her sol, kan man sige, men nok mm. også en kæmpe frihedsfølelse. Ja. Men har du, hvad, hvad, hvad er din anden idé på det her tidspunkt? <laughs> jeg tror, altså jeg har jo... altid, har, og det har jeg jo stadig, det er også et af mine toptalenter i d rig, som min hjernepop og popcorn plejer at kalde det, altså hver dag. Så det er lige med sådan at holde fast, ja, altså, nu fokuserer det, det du på det her. ikke? Øh, men jeg havde faktisk allerede skrevet ned på det her tidspunkt, jeg har altid skrevet os alle mine drømme ned i noter, Udover også min, øh, skrive ned, at jeg skal starte min eget coachingfirma. Mm. Øhm, det gør jeg så ikke på daværende tidspunkt. Jeg var næsten lige blevet færdig øh, som handelsøkonom, der den tager to år. Jeg øh, var startet i Business Danmark øh, efter mit praktikforløb også som konsulent. Øh, og var der, og var rigtig glad for mit job, og holdt masser af foredrag, og coachingsession, og lønforhandling, og lavede alt det, jeg var faktisk brændt for. Og det, der også var min store drøm. Så drømmen kom mere og mere væk, fordi det blev mere og mere en realitet, Selvom det jo ikke var mit eget. Mm. Yeah. Øhm, og så der tænker så, jeg ikke over Jeg kunne over forestille dig, mig, hvad man, man siger til sig selv. Men jeg laver jo en, det jeg gerne vil. Fordi ja. elementerne er det samme. Ja. Men der mangler et rimelig vigtigt element, som er det dit eget. <laughs> ja. ja. øhm, så det tænker jeg jo faktisk ikke over de år, hvor jeg er der. Nej. Jo, nej, ikke tænker. Et af år, så måske mærker eller fornemmer nogle gange. Eller jeg godt kunne sidde og drømme eller tænke sådan, åh, oh, tænk den dag det er mig. Øh, jeg glemmer heller aldrig, at jeg sad og skrev min hovedopgave i motivation øh, og ledelse på Handelsøkonomen i min lejlighed på Frederiksberg, hvor jeg altid hængte hængt masser papir op på væggene og kæmpe vision -board og alt det her, hvor der også bare står, øh, jeg skal lige at være motivation speaker og coach, og jeg starter min eget hjælp og alle de her ting. Det gjorde jeg under at jeg skrev den her opgave. Ikke? Så det var jo hele tiden omkring mig, og min intuition og alt sagde jo også det. Hallo, lyt. Ja. Din sjal har fortalt dig det. Du skal bare lige være modig at kaste dig kan Hallo. Ja, ja. Det står på din væg. Præcis. Meget stort. Præcis. Ikke? Okay. Øh, og sad jo, og det gjorde jeg alle de der over og hørte motivation til langt ud på natten, og tæt talks og alt det her, yeah. og fyldt min hjerne med alle de største motivation speaker, og Tony Robbins og alle de her. Alt var omringet af det, så jeg var nærmest en kopi af det, når jeg talte på en eller anden måde, fordi jeg var så meget inde i det. Ikke? Yeah. Øh, men igen, jeres, for at komme tilbage til de spørgsmål, er så... Så lever jeg jo bare det ved at holde en masse fordrag. Okay? Så jeg tænkte jo ikke over det mm. som sådan. Æm, indtil jeg jo så når til et punkt. Mm. Så ændrer det hele. Ikke? Hvad er det for et punkt? Æm, hvor jeg er ved at gå ned med stress. Mm. Æm, man kan så sige, hvor jeg er ved at gå ned. Det når jeg ikke ikke opfangen. Jeg sidder på bistro i Hjal med min kæreste. Og mor og far og, lillebror og spiser. Og vi skal til at bestille det her. Vi skal have, og alle er glade, og vi hygger sig alt det her. Og i det, min far og min kæreste skal til at sige, hvad vi skal så tager jeg bare fuldstændig over sådan, nej, lad mig, lad mig sige, hvad vi skal vi skal det, og begynder, ligesom jeg også taler, at nu bliver meget styrende og meget sådan, dominerende, øh, og sådan nær jeg bare overhovedet ikke øh, som menneske, øh, eller som person, så de kigger bare på mig og sådan, hvad sker der, Amalie? Og så bryder jeg bare fuldstændig sammen, øh, går ud med min mor, sidder på stolen, og hun er bare sådan, hvad sker der med, eller er du okay? Så er jeg sådan, nej, det tror jeg faktisk ikke er. Og var det, kom, var, det, var det et chok både for dig og dem? Ja. ja. Øh, jeg tror, et af min, min kæreste, Gustaf og min, min morfar og lillebror, at sådan, de godt vidste, at jeg arbejdede rigtig meget. Alt handlede om arbejde. Men jeg elskede også mit arbejde, så det var med passion, når jeg talte om det. Men jeg talte hele tiden mm. om mit arbejde. Ikke? Øh, så der jeg siger det, så kigger min kæreste også bare på mig. Sådan, altså skat... Jeg har jo kunnet mærke det på dig i lang tid, og jeg har også prøvet at sige det til dig, jeg har også prøvet at stikke lidt til dig, men du vil jo ikke høre på mig, og du kører jo bare videre, og du siger jo det, er, fordi du elsker det, og fordi du brænder for det og alt det her, men jeg kan mærke, at du er stresset og presset. Jeg kan mærke, at du taler hurtigere, jeg kan mærke, at du har haft mere hovedpine. Alle de her ting, mm -hmm. som man jo egentlig godt ved. Går det så op for dig, at du har overhørt hans spørgsmål, for eksempel, eller hans prækken ja. til dig, eller har du bare vidt, kørt det, det? Mm -hmm. altså, hvorfor har ja. du overhørt det? Ja. Jeg har overhørt det, fordi jeg ikke ville stå ved det. Ja. For at være hudløs, ærlig. Ikke? Øh, og på daværende tidspunkt, jeg var jo konsulent, men der var jeg leder for 11 medarbejdere i et team, øh, og arbejdede rigtig, rigtig meget. Men igen, elskede mit arbejde. Men igen, ligesom vi talte om, da jeg også var barn, så jeg hele tiden videre. Ikke? Mm. Jeg er i gang, sætter noget, så hele tiden næste, næste, næste. Og glemmer lige nogle gange at stoppe op og trække vejret ned i maven. Ikke? Og holde pauserne. Og huske at gå på talet, når vi skal tisse, ikke? og <laughs> ja. Spis, når du skal spise frokost, ikke? og huske at få noget luft, ikke? Øhm, så jeg tror mere, der han jo sagde, det var bare sådan der, det ved jeg jo godt, og blev jo også bare sådan et, havde lyst til at sige undskyld, eller sådan, at fordi de har jo også levet med det, og været omgivet den energi, jeg har været i. Mm. Så ligesom vi taler om før, det er jo både egoistisk over for mig selv, men også over for dem, at ikke tage ansvar for det, der skal tages ansvar for, ikke? Og jeg glemmer aldrig, at vi går ned på værndomsvej, og vi taler om det her med, dem. skal jeg så sige, at jeg ikke vil være leder mere, og skal hvad tænker du, og hvad skal der så ske? Og er det ikke et nederlag? Og mm. alle de her ting. Ikke? Også ens stolthed. Det var også ens egoing. Øhm, Når så kunne du ikke klare det alligevel. Hvad var, du, hvad var du bange for? Altså i forhold til, at det skulle være et nederlag. Hvem skulle det være et nederlag overfor? Tror over for mig selv, ikke? Mm. Jeg tror faktisk ikke over for andre. Jeg tror mere sådan, om så det, du gerne ville, og det, du havde fået mulighed for kunne du ikke, ikke? Mm. Det er jo altid vores altså støttende stemme, og så er den indre Så den indre kritiker, yeah. kritiker fylder lidt for meget. Ikke? Men heldigvis så går vi jo der, og så tager en beslutning om, da vi går der, hvor han også siger, du skal ikke være det. Altså, du, du, skal ikke, du elsker at lede folk, og du kan flytte dem fra 0 til 100, men det der bare med det, der at du mister dig selv i processen skat, fordi at du ved det hele, mm. og du kan ikke, øh, det giver dig ikke energi at sidde med alle strategierne og de praktiske ting, og følge op og alt det der. Så du skal lave noget, hvor det kun er menneskerne. Og der kan jeg huske, der er der også noget, der står klik i forhold til den drøm, jeg jo hele tiden har haft, at når ja, det er jo derfor, ja. det er ved at gå galt, ikke? Ja. Hvordan, fordi tænker, nu, nu du, din øh, refleksionspraksis, kan man mm. sige, øh, tog fart under Australien. Ja. Glemte du den under dit arbejde her hos Business Danmark? Jeg glemte jeg den? Man kan sige, jeg glemte jo i den grad i forhold til, at jeg jo ikke stoppet op i god nok tid. Mm men omvendt, jeg skrev jo stadig i, i mine dagbøger, og mine journals og, og alt det, men jeg glemte det i forhold til, at jeg holdte ikke lige så mange pauser. Jeg tissede ikke, når jeg skulle til. Jeg drak ikke vand, når jeg skulle drikke vand. Mm. Jeg, altså alle de der yeah. helt Lyt lavpraktiske ting. Lyt til kroppen. Kroppen taler. Og det var jo ikke, det var en fantastisk virksomhed, og menneskerne alt det, så det var jo ikke noget med dem at gøre, det var jo mit eget ansvar. Mm. For jeg ville så, altså, åh oh, det næste år, så skal vi det her. Jeg, jeg holder lige pause om lidt, fordi jeg skal lige den næste kunde her det var jo det, jeg hele tiden fik et kig af, fordi ja. det er også det, der giver mig energi. Så det kræver enormt meget for en person type som mig, at skabe balance i det, så jeg ikke bare brænder ud. Mm. Hvad øh. så? Fordi det lyder som, at nu nu det her med, at din kæreste siger, det, det menneskene. Mm. Det er ikke alt det praktiske. Sådan mm. ting. Og øh, jeg vil netop gerne ind på de her øh, 10 talenter, mm. som vi også berørte berørt lidt i samtalen. Yeah. Mm. Øhm, fordi det lyder til, at du begynder lige så stille, at begynder at gå op for dig, hov for mm. Søren, mm. jeg skal egentlig spille mine talenter nu. Præcis. Øh, vil du forklare, fordi det er også noget, du arbejder med din coaching, ja. vil du forklare lidt om, hvad de 10 talenter er? Ja. Og så øh, med din egen historie, netop, hvordan du begyndte at øh, gå ind i det. Ja. Øh, så 10 talenter, det er dem, der er dannet neuroner i hjernen for barnets ben de fastsætter os omkring teenagealderen, når vi ligesom er ved at være færdigudviklet. Mm. Øhm, og så er vi også 30% mere effektive og syv gange hurtigere til at løse en opgave, når vi bruger vores talenter. Øhm, og hvis jeg bare tager nogle af mine top-talenter, så er det lige for indlevende, idéerige, øh, problemløser, igangsætter, igangsættere, relaterende, individorienterede, udviklende, øh, bare nogle af dem, mm. øhm, som gør, at når du kigger på mit, så skal jeg leve af øh, og hjælpe mennesker at være omkring mennesker hele tiden. Du skal ikke sidde med regnskab? Nej. Nej. Jeg har også det kommunikerende i mine toptalenter, så jeg skal også leve af at tale. Mm. Det er derfor, jeg også som barn fik at vide tit, at jeg afbrød, og jeg ikke lyttede efter, at jeg talte for meget. Det var, fordi mm. der ikke var nogen, der fortalte mig. Det var et af mine talenter jo. Så når man ikke ved det, så bruger du bare dine talenter. For vi ligesom, plejer lidt at kalde, at vi skal have vores hund altså ligesom en hund. Ikke? Altså, vi skal blive stimuleret. Mm. Øhm. Ja, der er der noget i, der måske siger, at det, det prøver at komme frem. Men så begynder man at skjule det, fordi det ikke ja. passer i den sætning. Lige præcis. Så der går det jo også op for mig, at når nu giver alt mening. Mm. Så den der følelse helt for barn fra folkeskolen, at jeg gerne vil have alt skulle give mening, lige pludselig var det bare som om spillet sådan der, Bam. Bam. der var det. Ja. Hvordan er det, bare for få et ja. andet eksempel, hvad din, øh, din far eller din kærestes mm. talenter måske ja. hvordan kan det lyde? Nå, i forhold til det. Mm. Hvis jeg nu tager min far, så er han har faktisk også idéen, men så kunne det være idéerig, strategisk, styrende, kommunikerende, mm. detaljeorienteret. Hvad end det nu er, vi har jo 34 talenter. Ikke? Mm. Så det er ikke, fordi vi ikke har de andre talenter, men vores 10 toptalenter, det er dem, vi er af, hvor vi udlever vores fulde potentiale. Ikke? Yeah. Øhm, så det er jo også det, jeg så, at lige så snart jeg satte dem i spil, så gik det stærkt. Mm. Nærmest for stærkt, da jeg var sådan, okay, hvad sker der her? <laughs> Og hvad <laughs> sker der så? Præcis. Men altså, hvad, hvad begynder du at gøre? Øh, jamen, jeg siger jo så mit job op og opretter mit CVR-nummer og laver bare et post på LinkedIn, fordi jeg har altid været på LinkedIn. Jeg tænkte ikke så meget mere over det. Jeg har jo lavet en hjemmeside, øh, men tænker bare, nu skal jeg ud med det. Øh, hvor jeg i poster skriver min historie, så jeg også nogle af de ting, vi også har talt om i dag, mm. øh, for at være hudløs ærlig og autentisk, hvor jeg kommer fra og hvor jeg står nu. Øh, og jeg har det motto og mantra, der hedder, alt kan lade sig gøre. Nogle kan synes, det er helt vildt kliché og irriterende. Fordi alt kan jeg jo ikke lade sig gøre. Men grunden til, at det ligesom er blevet mit mantra, sådan det jeg i tale det er, fordi hvis det kan for mig, så kan det også for alle andre. Mm. Det handler om at finde sin egen livsvej Hvornår begyndte du sådan virkelig at tro på, at alt kan lade sig gøre? Mm. Fordi hvis du, hvis du, jeg ved ikke, om du har haft det mantra fra start af, mm. Men det vil også i den her rejse med netop den forretning, du har nu, at du virkelig føler, at alt kan lade sig gøre. Ja, jeg vil sige virkelig den rejse, men jeg vil også sige undervejs, helt fra barns ben, til, til alt, hvad jeg har oplevet der. Mm. Både privat, men også professionelt, at okay, jeg søger det job, jeg fik det. Jeg går op til den eksamen, det går godt. Ja. Jeg er sammen med de her mennesker, det går godt. Jeg ved det her, okay, det sker. Jeg har det her projekt, det leverer det her. Det er jo hele tiden den der følelse af, det, du tror på, og det, du virkelig gerne vil, eller det, du drømmer om, eller det, du brænder for, når du ser, det lykkes, så får jeg en følelse af, alt kan lade sig gøre mm. Og så motiverer det mig til, at blive ved med til handling. Fordi handling kommer jo før motivation, ikke? Mm. Så, så er det er også vigtigt, at vi tager handlinger på det, vi ønsker at skabe, eller gerne vil udleve, for det bliver en realitet, ikke? den kommer, hvad hedder det, handling før motivation? Fordi jeg tror, der er nok mange, der oplever, det er måske en den anden vej. Mm. Men jeg fandt også først selv ordentligt ud af det, da jeg skrev opgave om det på Handelsøkonomen, det er om motivation og ledelse. Mm. Æm, at vores hjerne er jo indre på den måde, det er det samme, hvis du gerne vil løbe en tur. Ikke? Og du har tænkt i så lang tid, at jeg vil bare gerne begynde at løbe igen. Ikke? Jeg vil så gerne begynde at løbe, og jeg kan se, at min veninder løber og alt det her. Så er det ikke, fordi du en eller anden dag vågner op og bare tænker, der var den. Nu løber jeg en tur. Omgår du? Nej. Mm. Så kræver det, at vi siger, okay, jeg vil gerne løbe en tur. Nu, læ nu lægger jeg de her øh, løbetegs, mine sko, mine trøjer, alt det her foran sengen, så der er en forhindring for, at det første, når jeg vågner og går op af sengen, det er, det ligger lige der. Mm. Det er den ene ting, at altså, vi skal tage en handling rettet mod det. Men så er jo også det, jeg arbejder med med alle mennesker, at gå ind og arbejde med sine begrænsende overbevisninger. Øh, rigtig mange mennesker drømmer om rigtig meget, ikke? men vi taler så meget om det, men vi gør ikke noget ved det. Mm. Så, så hvis det var motivation kom før handling, så havde alle jo gjort det. Ja. Så, så jeg plejer også altid at sige at den eneste forskel øh, på mig og dem, der ikke har realiseret deres strøm det er, du jo også, det er, at jeg har taget handling hmm. mod okay. det, jeg troede på og ligesom du har gjort med livskompasset at, ja. at det kræver, at vi tager en handling et af, vi tror på det, vi kan mærke vores intuition over selv åh, oh, der er noget her, men noget at række ud til personen tage beslutningen, sig op på jobbet rejse ud i verden, hmm. start podcasten ja. hvad det er, og så have tilliden undervejs i processen til den vision eller vision, man har kommer til at lade sig gøre, ikke? Ja. Det snakker vi også om. Det kunne jeg meget godt lide, det der med, sådan at, at, at både da du startede din coaching-business og, og med podcasten her for mig, det der med, at selvom der har stået 20 de mennesker, vi elsker allermest i verden, og sagt, det skal du ikke gøre, og der stod 200 mennesker bag os ikke. Mm. Um, altså bag de 20 mennesker, der, der der elsker os og siger nej, så ville det bare være sådan, men jeg gør det alligevel. Mm. Altså, det er jo den sygeste indre stemme, når Lige man præcis. kan mærke det. Ikke? Ja, både det, jeg kan også huske, vi taler om det her men vi vil også stadig gøre det, hvis vi fik at vide, at vi fik 0 kroner for det. Mm. Det er også en vigtig del af det. Gør man det for pengenes skyld og for at skabe en forretning, eller gør man det, fordi man virkelig har tro mod sig selv, og ens hjerte, sjæl intuition fortæller, at det er ens sandhed. Ikke? Øhm, for der er jo også mange mennesker, der gør det på grund af ego og andre ting, ikke? Og yep. Det kender jeg selv til, for da jeg var meget styret mit hoved, men man skaber meget mere balance i sit eget liv, og får meget mere ro, hvis man lytter til sin sjæl og sit hjerte, og ikke bare kutter hovedet af, nu lytter jeg kun til mit hoved løber præcis. afsted, ikke? Så, så løber kroppen som sådan en høne, og sådan en også <laughs> Præcis. Ja. Lige præcis. Hvordan, fordi det synes jeg er meget interessant, fordi jeg synes, det her med at... jeg kan gerne høre, hvordan du snakker ind til det, fordi det med, at alt kan lade sig gøre... Mm. Det tror jeg virkelig også på. Mm. Så kan der være ups and downs, hvor mm. man tror mere på det, mindre ja. på det og sådan noget. Ja. Men i forhold til at så gøre de ting, øh, man, øh, man brænder for, mm. selvom man ikke vil få penge for det. Ja. Det her med, jeg tror, der er mange, der vil ligesom... Penge er en, en meget vigtig ting i vores samfund. Mm. Øh, der er mange, der oplever det her med at have en begrænsende tankegang omkring penge. Mm. Fordi hvis man bare gør det, man godt kunne tænke sig, og ikke tjene penge på det... Mm og øh, små tegninger derhjemme og, og hakke op. Eller, altså sådan, der er måske ikke, ikke, ikke nogen, der køber dem, men jeg gør det alligevel, fordi jeg elsker det, hvor det var Hvad er dit råd til, hvis man gerne vil kaste sig ud i mm. det, man virkelig brænder for, som ja. man vil gøre, selvom man ikke fik pengene for det? Ja. Men at man måske... Øh på en eller anden måde at hænge fast i et, øh, et job, der tager for lang tid til. Mm. Oh, yeah. mm. Der kan være mange strategier eller spørgsmål, som ligesom kan tilgå, men det første, jeg vil invitere lytteren til at spørge sig selv om, er, hvad kommer det til at koste mig, hvis jeg ikke tager handling på den her drøm? Mm. Måske gå ned med stress. Så hvis Måske. det er svaret, ja. går ned med stress, okay, hvilken konsekvens kommer det til at have? Mm. Og hvis du nu har børn, eller du også har en mand eller en kone, hvilke konsekvenser kommer det til at have for dem? Mm. Øhm, det er jo også helt forskelligt, hvem jeg coacher, hvem jeg hjælper. Er man ung? Øh, er man familiefar eller familiemor står med tre børn huser? Det ene og det andet. Øh, hvis man har børn, er børn den største motivationsfaktor til at tage handling på sin egen drømme? Fordi det forældre oftest gerne vil, som jeg jo oplever, alle dem, jeg coacher, det er jo at være et forbillede, eller vise vejen, eller øh, ligesom... Vise med det, de gør, at det godt kan sig gøre. Ikke? Yeah. Men så er man også nødt til selv og til ejerskab for det. Og begynde at gøre de ting, og ikke bare tale om det. Mm. Men øh, tage ud på den rejse. se det job op, så barnet kan se, wow, gjorde du det, far? Hvor er det vildt? Hvordan kunne du bare gøre det? Det var ikke godt for mig. Jeg var ved at gå ned med stress. Eller omvendt, jeg har faktisk gået ned med stress to gange. Det er ikke sundt for mig at være her mere. Mm. Så man også altså, viser det i den fysiske verden, og ikke bare siger det med ord. Ikke? Yeah så der er også meget forskel på alder, og hvad er din livssituation, og har du meget at miste, og har du intet at tabe, men omvendt, jeg plejer også altid at sige, hvis det handler om at starte din egen virksomhed, du kan altid bare gå tilbage til et 8-4 job. Mm. Det er det aller, aller, værste, der kan ske, du hvis tager til, du tager ra det ra ra rationelt. Ikke? Altså, det er jo det aller værste, der kan ske, og er det så, så slemt, Ja. at falde tilbage til, du du allerede er for hvad har du så egentlig at miste? Ikke? Ligesom det der med, ja det er, jo, det er jo en meget rationel måde at sætte det op på, ja. men også netop altså, på en eller anden måde cost analyse ikke jo. Altså sige, hvad får man ud af det, hvad kan du miste, og, ja. og netop hvad er det værste ved det. Lige præcis. Det har også altså nogle gange, hvis jeg skal gøre et eller andet, der er skræmmende, og sådan, jeg dør mm. i det mindste ikke. Ja. Altså, sådan, præcis. Det er fedt. Og så siger du meget det her med penge, for det er jo også det, at opleve sig 9 ud af 10 mine klienter, og, de, og det er jo lige meget med at hjælpe, mennesker, der tjener mange, mange flere hundrede tusinde måneder til folk, der tjener ingenting. Til studerende, til store direktører, til hvad det er. Så er det den samme begrænsende overbevisning. Mm. Det her med penge. Og, hvad så, hvis det ikke går? Ikke? Hvad nu hvis jeg ikke får nogen kunder? Mm. Men jeg plejer altid at sige, et er, at der er penge alle mm. Det er der. Et er, om vi så tror så meget på os selv. Det vi står for, det vi drømmer om, det vi brænder for. At vi tror på, at det vil være noget værd. Fordi vores selvbilled skaber også vores virkelighed. Mm. så hvordan du ser dig selv og hvordan du mener dit værd er det også det du tiltrækker. Så et er du gerne vil sige dit job og var starte dit eget, men hvis du ikke tror på dig selv, så kan andre mennesker også mærke det. Mm. De kan mærke at du ikke er autentisk. De men det kan mærke der tror på dig selv. Præcis. Så jeg plejer også lidt eller jeg lever selv også efter den filosofi og overbevisning, altså når jeg følger mit hjerte, lytter til min intuition, tager de handlinger der er koblet sammen med min intuition og mine drømme i manifesteringer, så vil pengene komme. Mm. Hvis jeg gør det den anden vej så vil jeg opleve en masse modstand. Ellers så vil jeg tjene en masse penge, og så vil jeg sidde på toppen og tjene mange, mange millioner og kigge ned og tænke, er jeg lykkelig? Nej, det er jeg ikke. Mm. Fordi hvis du lytter til alle dem, og nogle af de største iværksættere og største forretningsmænd i hele verden, det er jo det, de siger. Jeg blev ikke lykkelig, da jeg der tækket 50 millioner ind på min Præcis. konto. Og der er altid det næste. Der er altid det næste, ja. ikke? Så, så når lytterne sidder herude, så vil jeg bare gerne invitere dem til at og også bare minde dem selv om, at det kan jo lyde så klisé, men vi har kun et liv. Mm. Så, så hvis du, vidste, du kun havde til i morgen, eller kun havde en uge, ville du så fortryde, at du ikke tog handling på den her drøm? Ja. Fordi jeg ved godt, hvad jeg vil svare i hvert fald, ikke? Mm. Og det er ret sikker på, at mange andre også ved, fordi det er ofte de samme svar, vi har på det. Æ, men det kræver enormt meget mod, så det kræver, at vi stiller os selv de store spørgsmål. Vi lytter til de svar, der kommer frem. Mm. Og det næste er jo så at aktivere mod og tage handling. Fordi uden handling kommer vi, kommer vi ingen vejen. Ja. Så sæt en dato, sæt et tidspunkt, have nogen, der støtter en, opsøg en coach, terapeut, psykolog, hvem end det er, man har brug for at støtte en i processen. Ja, det er æm, rigtig vigtigt. Men også bare ved, vide, at man ikke kan klare det hele selv. Mm. Det er en overbevisning, jeg selv har levet med i mange år, at jeg klarer det hele selv. Ikke? Mm. At vi også er nødt til nogle gange at spørge om hjælp. At vi faktisk er stærkere, når vi løftes i flok, og vi deler ud af os selv, og vi spiller hinanden gode, i stedet for bare at køre ja. vores egen vej hele vejen. Ikke? Hvornår begyndte du at spørge om hjælp? Hvornår begyndte jeg at spørge om hjælp? Jeg har jo altid været dårlig til at spørge om hjælp. Mm. Så man kan sige, hvornår begyndte jeg at spørge om hjælp? Det er jo et stort spørgsmål, fordi man kan jo spørge om hjælp på mange måder. Mm. Øhm, så man kan sige, spørg om hjælp har jeg gjort i mange år i forhold til at investere i psykologer, coaches, terapeuter og body alt til. Det har jeg gjort i rigtig mange år. Øhm, så sådan der har jeg, men jeg vil sige, det har mig altid været god til det. Det er, en det er en gammel overbevisning, der hører op, fordi nej, det har jeg ikke. Mm. Æm, fordi jeg har altid været vant til at klare mange ting selv. Mm. Æm, så har jeg jo skabt et mønster for mig, der hedder, at jeg behøver ikke andres hjælp. Og de kan jo ikke gøre det på min måde, de forstår det jo ikke helt, så det er nemmere, at jeg bare gøre det. Ikke? Og jeg har været rigtig, rigtig god til at tage ansvar for alle andres liv, end mit eget. Mm. Jeg har levet over i alle andre mennesker. Ja. Så det er også det, er jeg også har lært af strategierne. Er ikke? er altså det der med ja. det... Det er jo også det med at være opmærksom på ens talenter, og ens styrker. Mm. Og præcis. hvor, at, øh, hvor, at man, hvor der er ikke er begrænsninger, men ja. hvor man skal sætte en grænse. Ikke? Ja. Altså hvis du spurgte min kæreste, at man kan sige, det er jo en, der kender en bedst, fordi han lever med mig hver dag. Og du spurgte ham, er Malie blevet god til nu at spørge om hjælp? Så vil han jo ikke sige, ja, hun er bare den bedste til at spørge om hjælp hver dag, mand. Altså, Jeg åbner så... døren. <laughs> så vil han sige, ja, hun er blevet bedre, men hun kan godt blive bedre. Ikke? Ja. Øhm... Men det er jo også igen det der med, altså... Æh, hvornår er man god nok til at spørge om hjælp? Ja. Altså, det, er meget, det er jo forskelligt fra person til person. Præcis. Ikke? Og, ja. Præcis. Men jeg vil sige, hver gang jeg gør det, og hver gang jeg oplever det, mm. så bliver jeg bekræftet i hver gang, hvor vigtigt det er. Mm. Æh, og omvendt også, når jeg lever det liv, jeg gør, og lever det, jeg gør, så det er det noget af det allervigtigste for mig. Fordi hvis min egen tilstand ikke er god nok, og mit glas ikke er helt fyldt, jeg plejer altid faktisk at bruge to eksempler med to glas, også når jeg hjælper andre mennesker, at hvis dit eget glas er helt tømt, det kan du ikke hælde fra. Mm -hmm. På et eller andet tidspunkt, hvis du sagde til mig, at vi skal sidde hen de næste 10 timer. Hvis begge mine glas var tomme, så på et eller andet tidspunkt bliver jeg nødt til at spørge dig, må jeg ikke må godt få en tår af din vand? Ja. Ikke? Men har jeg så for meget stolthed og for meget, der er ikke nogen, der skal hjælpe mig til at lade være? Mm. Fordi når jeg bruger det ud til foredrag og workshop, så er der nogen, der siger, jeg vil ikke spørge. Og så kan man jo dykke ned i den begrænset og mm. Hvad er det så, der gør, du ikke vil spørge? Ikke? Ja. Øhm, og det er jo så ofte helt tilbage for barns der ligger de mønstre og bevisninger og overlevelsesstrategier, hvad vi har været vant til, mm. som vi skal begynde at pille fra hinanden øh, og bryde den vej igennem. Ikke? Ja, så det er jo meget det, du gør i din coaching, det der med at, at på en eller anden måde sætte det op imod nogle praktiske eksempler og nogle andre, altså også livets store spørgsmål mm. på en eller anden måde. Ikke? Nå, det er, hvad har du at tabe? Ja. Eller hvad vil du stå døde i morgen? Ja. Altså så er det der, man begynder ja. virkelig at sætte i perspektiv frem for, at man lever i susedus med øh, skyklapper ja. på, ikke? Præcis. Er vi gode til bare som mennesker og hoppe på toget og bare køre derud? Og det, er jeg over selv? Mm. det er jo også det, vi talte om før, det med at være i gang til dig hele tiden til det næste og det næste. Det er så vigtigt, at vi stopper op og lige kigger, er det faktisk det rigtige sted, jeg er på vej hen? Eller skal jeg faktisk lige blive stående lidt her og tænke over, inden jeg hopper på, hvad jeg godt kunne tænke mig? Mm. Det var fyldt med, ikke? Hvordan, gør du så hvordan, hvordan ser det ud for dig i dag, det her med at, når du har en popcornhjerne, som ja. du siger, ikke? Ja hvordan ser det ud, når du hele tiden får nye idéer? Åh, oh, okay, jeg skal lige stå her. <laughs> ja. Altså, sådan, hvordan ser det ud, at du vælger retning, eller at det ja. lige bliver et øjeblik? Ja. Sådan. Ja. Hvordan når du ind til det punkt? Ja, hvordan når ind til det punkt? Ja. <laughs> det er jo et af stort spørgsmål. Mm. Og det er jo noget, jeg praktiserer, hver dag, altså, og træner min hjerne til, fordi den vil jo gerne leve afsted. Den vil gerne lave visionboards, boards, tavle også Gustav og jegs whiteboard derhjemme, altså fyldt med ting og billeder og skrive ting op. Men det kan jeg jo ikke gøre hver dag, fordi så bliver jeg også for overstimuleret. Men omvendt skal jeg bruge mit idérige talent hver dag, fordi ellers så vil jeg begynde derhjemme og sige sig, skal vi ikke gøre det her? Hvad er det, vi skal gøre det her? Hmm. Øhm, så det er derfor, jeg har alle mine notesbøger til det. Ja. Så jeg sørger for hver dag jo at bruge dem, så jeg har også forskellige, jeg har både min taknemmelighedsdagbog, min drømme, mine idébøger, mine, jeg har mange forskellige sådan på den måde, ja. så jeg også har nogle strukturer for mig selv, så det hele ikke bare er Smart. koblet sammen. Ikke? Mm. Og det har også taget mig mange år at skabe den struktur for mig selv, fordi jeg er, et, jeg er ikke et struktureret menneske, øh, fordi min hjerne fungerer på en helt anden måde. Ikke? Jeg er meget holistisk også, det har jeg også i mine toptalenter. Øh, så det er mere mit indre økosystem, plejer jeg at kalde det, er det sådan inde i mit hoved. Mm. Så jeg ser alt meget sådan i mit indre. Og det kan være enormt abstrakt for andre at forstå. Øh, ligesåvel som hvis de har nogle andre talenter, som jeg skal forstå. Øh, så jeg bruger det meget via min notesbøger, via min meditation, min gå gåture, alle de her praktiske ting mm. øh, og ritualer, som jeg gør for mig selv, ikke? Ja. for at have ro i mit nervesystem. Ja, så du skaber en struktur for dig ja. selv i, i det, kan man sige. Ja, ja. Øh, og bruger min energi og mit DNA til det jeg med at gøre noget halvt, så jeg på den måde kan skabe strukturen. Hvordan beslutter du så om en popcorn, når jeg ja. siger altså en idé, ja. om det er noget, du skal gå med, eller om det er noget, du ikke skal gå med? Ja. Øhm, det gør jeg ved at lytte til min intuition og øh, lytte til mit hjerte. Øh, hvis jeg er i tvivl, hvis jeg føler, at min intuition taler over mit hoved, hver løb væk, så arbejder jeg rigtig meget med min refleksion og sætter mig noget i min dagbog og reflekterer over det. Ud hvilke, over. hvilke spørgsmål stiller du dig selv i sin situation? Uh, ja. Der kan, jo, der kan jo være mange spørgsmål. Det kommer an på situationen, kan man sige. Ikke? Øh, skal jeg gå til højre eller venstre? Men så kan det være alt ligefrem. Hvad kommer det til at koste mig, hvis jeg går her? Øh, hvad vil øh, bringe allermest lykke og energi og begejstring i mit liv lige nu? Hvis jeg gik A eller B. Øh, vil jeg kommer til at få trøde, hvis jeg gør det her eller det her? Øh, hvad gør mit liv mest meningsfuldt lige nu? Mm. Er det at gå til højre eller venstre? Et er en idé, som Åh, det er fedt, eller Åh, det gad jeg godt, men lige nu og her, lige nu lige herinde ud. Mm. Gør det, der så lykkelig, ikke? Øhm, og der er det det, jeg træner hver dag, virkelig ved at tro mod det, og så ikke gå op i mit hoved og tænke, men det er jo ikke smart. Mm. Nu var det jo men du skal gøre det, eller det er jo bedre for din forretning, du gør det her, eller... For det vil jo komme og udfordre og tage over, hvis vi ikke så læner os ind, og så går den vej, ja. ikke? Hov, der kom nogle begrænsninger, ikke? Præcis, ikke? Ja. Så jeg bruger virkelig min nåde at meget. Ja. Virkelig meget. Fedt. Ja. Og delt, delt op, det er ret smart, idé, ja. altså at, at gøre det på den måde. Når man har lidt en, altså det har jeg jo selv, sådan en ja. hjerne, der snakker ja. over det hele. Sådan, <laughs> altså, ja. hvis jeg, jeg rent faktisk skulle have gjort alle de ting, eller de idéer, jeg havde haft, Præcis. altså, jeg ja. ved simpelthen ikke, hvad jeg var blevet. Nej. Øhm, vi går rigtig godt, men altså, så, så, <laughs> ja. så bliver han jo Skal være andet en bowlingstjerne den det, en dag. Ja, ja, det er det. Og det er jo en balancegang, ikke? Fordi man vil jo, det er jo fordi, man ved så meget, og man har så mange idéer. Mm. Øhm, jeg kan også, også huske, at var en gang, en person, der sagde til mig det men, du kan jo også bare begynde at sælge din idé. eller begynde at ikke få penge, det behøver det ikke at være, men bare sådan ringe til de her mennesker, så sige, jeg har fået den her idé, eller begynd ja. at sidde med i bestyrelser, eller sådan noget, fordi de nogle gange kan bruge for innovative mennesker, eller hvad det nu kan være, ikke? For så kan jeg jo løb af med det der, ja. <laughs> og se det faktisk blive udfoldet sig, uden jeg selv skal skabe alle mine idéer. Ikke? Ja. Fordi så kan jeg godt nogle gange lige holde fast, <laughs> tænke siger, okay, træk lige vejret. Ja, altså, jeg har da også sådan, her, ikke? det der med, at man har sin egen idé, og så har jeg også en far, der er meget idéerig, mm. som ringer til mig og siger, jeg vil ikke, jeg har den her det, jeg vil ikke selv udføre det, men jeg tænker, at du kan udføre det. <laughs> og jeg, sådan, at jeg har lige sagt nej til mig selv 20 gange i dag, fordi <laughs> ja. jeg har nogle andre, de er nødt til, jeg kan det ikke mere. Det er det. Ja. Og nogle gange, ved jeg ikke, om du også kender, så kan man nærmest føle, at så kollapser det hele bare. Ja. Fordi alle de her idéer i hjernen vil jo gerne stimuleres. Alle de her idéer, det skal udføres, og det skal i gang. Og når jeg også har det i gang, så er den koblet sammen med det. Det er jo det, der min min stopper, Fordi min hjerne vil gerne starte det hele. Mm. Men det kan jeg jo ikke. Mm. Jeg ved ikke, om du også selv kender, så sådan, man er virkelig nødt til at stoppe op og være sådan, ja, du må godt skrive alt det her ned, og du må godt skrive alle de her drømme ned. Men bare så du ved det, så skal du ikke blive skuffet, hvis alle de her 150 idéer, eller 50 idéer fra 2024, ikke bliver en realitet, med en 20 af dem, eller 30 af dem gør, ikke? Yes. Øh, eller så en del endnu glad for, ikke? for ikke skuffet over. Præcis, ikke? Ja, der, har meget, der, der, der får jeg sådan en... Øhm, altså lige med det eksempel, det der, man kommer lidt ned på jorden og sådan realiserer sådan, gud, ja. jeg er også et menneske. Ja. <laughs> altså, gud, ja. Præcis. Okay. Og, og det er jo meget, når du siger det, det er jo kroppen, ikke? Altså. Jo. Når du også ser det her med, at... Gud, jeg er et menneske, ikke? Fordi når man har sådan en hjerne, som vi to har, så er det vigtigt at huske sin fysiske krop. Yeah. At man er forbundet. Yeah. Så når man er for meget heroppe, så er det tegn på, hov, nu skal vi have gang i kroppen. Jeg skal at løbe en tur. Jeg skal gå noget mere. Jeg skal... Hvad end det er, sådan, så kroppen begynder at arbejde, ikke? The ground. Præcis, ja. ikke? Det er også det der med, når man... Altså, I forhold til at meditere, for eksempel. Jeg mm. har det her med, altså alt kan jo være en flugt, eller alt kan være... Øh, hvad hedder det... Øh, en måde at på, komme ja. i kontakt på. Ja. Da jeg begyndte at meditere, så øh, mediterede jeg hele tiden på, at jeg skulle til øh, Hawaii. Mm. Fordi det ville jeg gerne på det tidspunkt. Og øh, det gik så op for mig et måned efter, at det gav jeg ikke alligevel. Men øh, jeg sad og mediterede på, det her, øh, på, at jeg skulle til Hawaii. Og jeg følte virkelig visualiseret visualiserede det. Det gjorde også mange punkter. Indtil det gik op for mig, at det var fordi, jeg ikke kunne lide, hvor jeg var. Mm. Så jeg satte mig ned for at meditere, for at flygte. Mm. For at være en anden virkelighed. Og jeg havde ikke lyst til at stoppe med at meditere, fordi nu har lige været i 20 minutter i det her paradis wow. på Hawaii. Ja. Hvor jeg synes bare, så altså, der er jo så mange lag i alt, hvad man snakker om ja. i forhold til, går du, går du en tur stresset og kigger på din telefon i vandet, Eller går du og kigger på det der træ og det der blad, der lige ved at falde ned? Eller sådan, ikke? Der er jo mange måder at gøre det på. Ja. ja. Ej, virkelig interessant. Ja. Ik? Det må også have været en stor øjenåbner for dig. Eller sådan en aha-oplevelse så sådan okay ja, jeg kan tage mig selv ind i det stadie, mm. men det stadie er faktisk et stadie, hvor jeg flygter for min virkelighed, og for det, jeg faktisk i virkeligheden skal tage handling på, eller lytte til, eller kaste mm. mig ud i. Ikke? Det er præcis. Ja. Øhm, det ja. kan jeg i hvert fald virkelig også selv, i forhold til meditation, at for mig nu er det meget et, jeg bruger det både i forhold til, hvis jeg skal i gang med at manifestere noget, eller der skal ske et stort skift i mit liv, men jeg bruger det også på daglig base, for at komme ud af mit hoved, og connecte til mit hjerte og min krop, men uden også nogle gange, at der nødvendigvis er et formål for hvad jeg skal have ud af det. Mm. Fordi jeg kan sagtens lave meditationer, hvor det er en formål med, okay, connect mig til det her, eller det her spørgsmål, stille ind på det. Men nogle gange kan det altså også bare virkelig være rart, at det bare handler om at være. Fordi yes. jeg har været rigtig meget med maskulin, energi, jeg er rigtig meget i gøren og mit ego. Så det her med at træne med at bare være i væren, mm. og bare være uden nødvendigvis, okay, jeg skal det der, jeg skal det der, jeg skal det der. Ikke? Yep. Øhm, eller Hawaii, eller hvad det er. Ikke? Yep. Men sådan at, man kan bruge det virkelig på mange forskellige måder. Det er ligesom det der med, at nogle, nogle sysselige opgaver, mm -hmm. eller sådan maleri bare Præcis. for at male. Ja. Ikke fordi, at du skal sælge det, eller det Nej. skal hænge lige der i midten, Nej. eller et eller andet. Eller fordi du skal tage et billede af det, og lægge det op på Instagram. Ja. Eller, eller hvad det er, ikke? At, sådan, at der ikke hele tiden skal være et formål. Fordi hvis der hele tiden skal være et formål, og der hele tiden skal være et resultat, så er det jo også svært at tillade sig selv at være nuet, og bare være i livet. Altså, det er da... altså, altså hvis man tænker over det der røvsugt, ja. hvis alt skulle have... Mm i et eller andet specifikt ja. formål. Så det var ja. den der præstation hele tiden, og ja. det var det, som. Præcis. Kan jeg holde os fanget Præcis. Du sagde, at økonomi var en af de sådan, 9 ud af 10, mm. det som mange mennesker ligesom, havde begrænsninger. Virkelig? Hvad er ja. nummer to eller 3 eller en anden ting, du vil fremhæve, som mange lyttere også kan relatere til? Og mm. der er jo rigtig mange, ikke? Men jeg vil sige, siger det er økonomi, og så hører rigtig mange også det her med. Jamen, hvad kommer så konsekvensen til at være, hvis jeg siger op? Eller hvad kommer konsekvensen til at være, hvis jeg tager den her beslutning? Så er det meget i forhold til beslutninger. Mm. Så hvor det ikke handler så meget om selve økonomi, sådan frygten i det, men mere det her med at tage beslutningen mm. Altså det det, der sådan er, og det tror jeg, alle lytter også kan relatere til, at de, der er måske nogen derude lige nu, der lytter med, der står et sted i sit liv, hvor de virkelig gerne vil noget, eller er der noget, de virkelig drømmer om, eller noget, de, åh, oh, det gad jeg godt, men det her med at få taget beslutning. Yeah. Øh. Jo. Fordi, og jeg plejer også lidt at sige det her med okay, nu er 2024 startet og man behøver ikke at have skrevet alle sine mål og drømme og manifesteringer og alt ned fra start fordi det er ikke alle, der er i den tilstand lige nu det kan være, man går igennem en sorg det kan være, man, altså der kan være mange ting, som gør, at det ikke er der, man er men mere se det her år også som sådan okay, men når du står og skåler det her nytårsaften i år vil du så kigge tilbage på året, der er gået at det igen var et år, hvor du bare sagde åh, jeg gad godt åh, det ville være fedt eller ville det ikke være lidt federe at stå der og skåle og være sådan her? Jeg gjorde det. Mm. Eller jeg prøvede, og jeg prøvede. så ikke? whatever. Ja, og ligesom når man også siger, at jeg gjorde det, det handler jo ikke om målet igen, som vi taler om før. Det handler mere om, jeg tog beslutningen. Mm. Jeg tog et valg. fordi tit når vi at power kommer. Præcis. For når vi føler os handlingslammede, og vi føler sådan, åh, jeg føler mig i eller føler mig frustreret, og jeg kan ikke mærke mig selv. Det er oftest, fordi vi ikke har taget ansvar for noget, vi skal tage ansvar for, og vi ikke har taget en beslutning at det vi egentlig godt ved, vi skal. Yeah. Så vi bliver i det, fordi, ligesom vi taler om også ved veninderne, og det der med, åh oh, nej, hvad nu hvis, eller mm. hvad kommer de til at tænke, eller jeg vil ikke sove nogen, jeg vil ikke det ene eller det andet. Ikke? Yeah. At, at det, kan, det kræver enormt meget mod, og det kræver virkelig at aktivere vores mod. Så jeg tror sådan det, jeg vil gøre lytterne med, at sådan virkelig aktivere jeres mod, og sådan tænk på, hvornår var jeg sidst modig. Mm. Jeg ved, hvornår var jeg sidst modig, men spørg os dig selv, hvornår lyttede jeg sidst til mit hjerte. Mm. Og på en eller anden måde, hvad, hvad har de til fælles? Mm. Og hvad modig og lytte til sit hjerte? Ja, altså på en eller anden måde, sådan ja. de to eller de to mm. øhm, scenarier, der kommer op i ens hoved, mm. hvad har de til fælles på en eller anden måde? ikke sådan, hvad, hvad gjorde jeg, da jeg var modig? Hvad gjorde jeg, da jeg, jeg lytte til mit hjerte? Præcis. Er der en rød tråd? Lige præcis, sådan ikke? Ja. Og så det at lytte til sit hjerte, man kan jo tænke sådan, det burde være nemt nok. Det er jo bare at gøre, det jeg gerne vil. Men det er faktisk noget af det allersværeste. For de fleste er jo også mennesker at være tro mod os selv og lytte til vores hjerte og så dernæst kaster os ud i det. Ikke? Mm. Jo. Så hvordan er alt muligt? Hvis vi skal slutte af ja. med sådan det. Altså <laughs> ja. på måde også, sådan, hvad betyder det? Hvad ja. går, men sådan, hvordan ja. er alt muligt? Jeg tror, og jeg vil jo sige, alt er muligt i forhold til den enkelte. Fordi det er jo klart, at hvis jeg tager, og er mere sådan skeptisk og strategisk, også for de lytter, der lytter med, så er det jo klart, at der måske ikke er siddet nyt at tænke. alt er jo ikke muligt, fordi hvis jeg gerne vil være... Øh, Astronaut. astronaut, eller jeg vil gerne være professionelle sanger og leve det resten af livet, liv, men jeg har ikke en truen i livet. Det er jo ikke sådan, jeg mener alt muligt. Jeg mener jo, alt er muligt for den enkelte, når det er, at vi lytter til vores hjerte, vi følger vores intuition, vi tror mod os selv, og vi går vores egen vej. Mm. Så er alt muligt. Øhm, og alt er muligt, når det er, at vi også begynder at arbejde med vores begrænsende bevisninger, arbejder med det, der står i vejen for at være tro mod os selv, lytte til vores hjerte, stå ved, hvem vi er, mm. fordi alle svarene ligger inde i os selv, og det er jo det, der er det, fantastiske ved det. Det er ikke ude i alt muligt andet, vi finder det. Det er, det er, da, det er så easy, men det er det ikke. Men Nej, præcis. Det, så... det er jo inde i os selv, ja. at, at jeg har været på min selvudviklingsrejse i otte år, og hvis der er nogen, der havde fortalt mig, hvor hårdt det var, alle de transformationer og kriser, jeg har fået i mit liv, jeg skulle gennemgå, så havde jeg tænkt, at det var jeg helst gerne være for uden. Men nu, når jeg står på den anden side, jeg vil aldrig nogensinde være det foruden. Mm. Og nu ved jeg jo, hvad det kan bidrage til, og hvad det kan give. Så jeg kan godt forstå, at ni ud af ti mennesker står og tænker, det kan jeg ikke, og det kommer til at gå galt. Men nogle gange, ligesom jeg også taler om tidligere, skal man også bare til sig selv at være i den proces. Ja. Og så også begynde måske at udfordre sit mindset lidt, hvis man mere har et fixed mindset, altså en ting, der skal være på en bestemt måde. begynder at så lidt mere ind i et growth mindset, og se sig selv i et andet lys, mm. øhm, og se sig selv med nogle andre øjne, og også lidt begynde at efterleve det, vi er gode til at sige til vores veninder og kærester, ægtefælle, hvem det er. begynder mm. at efterleve det, vi faktisk selv står for. Alle de kærlige ting, vi ja. siger til dem, eller bakker ja. dem op omkring. Ja. Lige præcis ja. Og så bare gør det. Mm. Altså, og man kan sidde og tænke, jeg skal opfinde den helt dyb tallerken. Det skal man slet ikke. Jeg kan min at jeg så, sådan, at jeg spurgte min far engang, der var ja. lille, sådan, hvordan er man så klog, at man finder ud af, hvordan man laver et fly. Mm. Og så var han sådan, det er ikke så svært. Så jeg sådan, okay. Øhm, anyway, vi går ind på YouTube, han viser ja. mig en film omkring, hvordan man bygger et fly. Mm. Øh, og forklarer ligesom, processerne omkring de forskellige ting. Min far er ikke fra flybranchen, men mm. interesserer sig for, hvordan ting er bygget. Hvor han jo også viser mig, de første fly, og så det der med sådan hele processen op, det er jo heller ikke et, et menneske, der har siddet og gjort det. Det der med, at man skal Nej. ikke opfinde den dybe tallerken. lærken. Man skal bare øh, starte et sted. Præcis. Altså. Og tage en beslutning. Ja. Det er jo det, ligesom jeg vendte jo også min forretning på hovedet. Jeg kørt kun store virksomheder, uddannelser, alle de her ting. Hvor lige på, så kunne jeg mærke under en healing, at jeg fik svar, og det er jo også mere spirituelt, og på den måde, mm. at jeg skulle tilbage. Og lige pludselig endte, jeg mente, at om at året om at og holde tre forløb i personudviklingen på Bali og stå der og tænke, okay, så drejede sig lige sådan. Men det krævede jo også en beslutning, selvom jeg kunne mærke, at det var det, min sjæl fortalte mig, mm. og det var sandt, og det var det, jeg skulle. Men man fravælger også noget, når man tilvælger noget, og det er det, der også kræver mod. Bestemt. At vi kan ikke det hele på samme tid. Vi er nødt til at kigge på, hvad meningsfuldt er nu for mit liv. Ja. Og så tappe ind i det, og så kaste sig ud i det, ikke? Og så er det også, at man omringer sig med nogle mennesker, som spiller en stærk, spiller en god, øh, løfter en op, fordi vi er også som de fem mennesker, vi omringer os mest med. Det kan også være noget, lytterne kan tænke over, at hvis man står lige nu og overvejer at rejse ud i verden, eller starte sin virksomhed, eller sige sit job op, hvor mange er man så er omringet af, som har gjort det samme? Mm. Præcis. Ja. Og ikke folk, der ikke tror, det er muligt. Nej. Ja. Og det handler jo ikke om, at folk nødvendigvis skal forstå, hvorfor man gør, som man gør. Mm. Eller være enige eller sige, hvor er det bare det fedeste i verden, fordi det er også okay. Mm. Men det handler bare om at kunne rumme andre mennesker, vide, hvis jeg skal kunne rumme dig, så skal du også rumme mig. Mm. Ellers er det jo ikke en tovejs, så er det jo kun en hele tiden. Ikke? Ja. Æ, og det kan jeg også synes med talenterne, det er jo også det, der giver helt meget mening. Det kan også være, at lytterne kan bruge det, at når de kommer på arbejde i morgen, og de sammen med deres kæreste eller familie eller kone eller børn, når der er noget, der trigger dem, eller der er noget, der irriterer dem, eller de tænker og oh, han forstår det bare heller ikke, eller åh, oh, det er også bare irriterende. I stedet for at blive med at tænke ind i den tanke, så prøv at udfordre dit mindset, og dig selv om, at det faktisk er måske, fordi det her menneske har nogle andre talenter end dig. Mm. Så det er derfor, du bliver trigget af det, fordi I ikke tænker ens. Mm. Og lige så snart vi begynder at se på mennesker på den måde, så får vi meget mere frihed og ro. Yeah. Så kommer vi slet ikke til at gå op i andre mennesker, fordi de må gøre, hvad de gør med deres liv, hvor er det bare dejligt, de gør det, der gør dem glade. Og så kan man rumme hinanden på en helt anden måde, ikke? Og den der sammenligning bliver på en eller anden måde lidt ligegyldig. Præcis. Det skal ikke være ens. Præcis. Altså, det er sammen til at være røvsugt. Lige præcis. Ja. Det minder mig om, det er sådan hvad er det, har du læst Alkemisten? Ja. ja. Øh, det der med, at svaret ligger ind i os selv. Det er mm. så smukt den med, at historien starter med ham, øh, Santiago, mm. og den ja. Hvor at, øh, at, øh, han bor i en lille by, han har hyrte, og øh, møder en konge, eller et eller andet, hvad det er, og øh, han finder ud af, at han skal, øh, han vil ud at finde en skat. Og han så på den her lange rejse ud i ørkenen og øh, han har mødt en pige, altså det er en meget lang rejse. Anyway. Til sidst, hvor han ligesom skal med den her alkymist, er det så hen for at øh, finde en øh, skat, som han tror er i ørken. Så kommer de op på et af sådan øh, sandbjævne, og øh, han tror, at, øh, at skatten er der. Øh, mener jeg. I hvert fald så støder han på to mænd, ørkenmænd, som siger til ham, at øh, det er helt åndssvagt, fordi øh, der var en, som øh, var det en? Jo, det var ham selv. Jeg drømte to gange, at øh, der lå en skat lige her i den her by, under det her træ, som er der, hvor Santiago kommer fra. Og øh, hvor han så siger, men hvis jeg bare gik efter det, min drømme sagde, fordi jeg drømte to gange, og så troede på det, så ville det være en dum handling. Men hvor Santiago godt ved, at så er det jo der, skatten ligger, fordi der er noget intuition i det. Ikke? Præcis. Og så kommer han hjem til den by, hvor han kommer fra, og så er skatten lige under det træ, hvor han selv har ligget og sovet mange gange før. Ikke? Præcis. Og jeg synes, det er så smukt. Det er så smukt. Ja. Og, og det er jo egentlig også fascinerende, at både igennem bøger, igennem forfattere, øh, store stjerner, øh, iværksætter, hvad end der, der er jo så mange beviser på at, at det er det, det handler om, og det er det, mm. de alle sammen siger, ikke? Men alligevel er der en stor tendens til, at mange af os mennesker, vi ikke tør helt tro på, at det kan passe, ikke? Mm. Vi skal i hvert fald ud på en rejse, før vi indser det selv, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og der er jo ikke nogen livsveje, der er ens, eller nogen rejser, der er ens, og det kan også være det, der kan være guden eller skræmmende, ikke? At man ikke bare kan kigge herovre og så sige, okay, hvis jeg bare gør som dig, mm. så skal jeg nok nå derhen, ikke? Det oplever jeg også mange i min foredrag og alt det, hvor især de unge mennesker kommer op. Okay, men hvis jeg så bare også gør sådan og sådan, Amalie, så ender jeg også det, hvor jeg siger, nej, du må aldrig nogensinde kigge på mig og min historie og min rejse og tænke, hvis jeg gør som hende, mm. så ender jeg her. Du må godt blive inspireret af mig, du må blive motiveret af mig, du må spørge mig om alt, men du må aldrig nogensinde sammenligne dig selv med mig, fordi du er helt unik. Der findes kun en af dig i hele verden. Mm. Og det kan folk være sin jer, ja, men det er jo rigtigt. Der findes jo kun en. Du kan godt finde en artsfæller, som hvor mange har de samme talent og DNA og minder om hinanden og får energi af de samme ting. Men der findes jo kun en af dig, ligesom der kun findes en af dig. Og det er jo det, der gør dig helt unik. Mm. Så jo mere vi tør lille os ind i det og tage ejerskab for det og slippe janteloven og slippe alt. Øh, hvad kan vi? Hvad kan vi ikke? Og bare udleve det. Mm. Jo mere frihed og øh, ro og glæde og lykke og alt det kan vi alle sammen få som mennesker og individer. Jo. Ja. Hvis der er én ting, jeg føler lidt at det, det, du sagde her nu, men hvis der er en ting, man skal huske fra den her samtale. Måske noget igen alt det muligt, men måske noget, som lytterne kan bruge her og nu om det er et refleksionsspørgsmål. Eller hvad skal mm. de sådan selv afslutte den her samtale med på en eller anden måde? Jeg håber, at de i hvert fald er blevet inspireret til at kigge mere på deres egen drømme, og på hvem de selv er og måske fået modet eller inspirationen eller bare en lille, vilde procent, en lille glemt øh, i at øh, de faktisk måske godt kan det her de måske ikke helt tror, de kan men som de gerne vil mm. øhm, og så spørge dem selv, hvad er det, der holder dem tilbage for at realisere det, de drømmer om hvad er det værste, der kan ske og hvad, er det værste, der kan ske, og hvad kommer det til at koste dem ja. hvis de ikke gør det ja. fordi alt er muligt, når der er en drøm der bor i dig og en intuition der prøver at fortælle dig noget, så er det fordi, det er din drøm mm. og det er dig, der skal udleve det, ikke?